Día día. Amarte Sin chile alde ¡Oy! ¡Vay! ¡Tapada! ¿Vaya alergia de invadad a KDO? Eh, ¡vay! Música comercial a la Era mamogambo o giro fanora ahora en es chebertad que ¡On! Rocking dar, Donosti Trilita J-Metalcore ¡Ore, ore, ore! ¡Laxespit! Erdipum Erdivindi Baraka ¡Chulería! Pungro hau sarta, ezkerra aldea! Eta dile gau zentzi! Ai ama, galgo dugu. Menga ba, apuntatu, martxoak hogeita bederatzi, larun bata, gaueko bederatzi terbietan, mogambo kirofanoan. Je, je, je, ta Tau pala bez! Atkena! Jeieie! Tau pala bez! Jeieie! Tau pala bez! Hortziok, <risa> ertziok, hilerolez, hemen txagaituzue. Deza zile hori... Deza... Ez da, rezao, eh? Deza zile... Si... <risa> Gaueko amarretan... Bueno, deza zile hori... Si... Zile... Voilà. Vale. Desacel de za -si -de la desaceleración. ¿vale? Sin zilik irratian. Hola, chori bot. Oreretako irrati librean. 3, 3. Esto sí que no me lo esperaba. Ertziok. Al favor de teta. Al favor de teta. En... Gahueco amarretal. ¡Baztutan puntualaguea! <risa> ¡Cabo en Dios! ¡Horéretako irrati librea! Y luego voy eh, un poco de dando también, eso que salto. ¡Illeko haz que nos teburetan! ¿Quién tiene la razón? ¡Cabo Dios! ¡Zinzilik irrati al! Algunas vueltas de Amonte y… ¡Cabo en Dios! ¡Horéretako irrati librea! ¿Quién tenemos la razón? ¡Ertzi yo! Dios! Ileko azkeneko ostegunetan Gaueko bederatztatik Kamaikak arte Horeretako irrati librean Iami posto municipales denunzia bako gaita zazpiditu gaur eta hilabeteko azken ostegunetan bezala hemen gera, aurkoan ere, kafra eta keko eta bita txirritxere, zemo zeate? Ongi, ongi, eta zuek Ongi, bueno, eh, aurrekoan fallo inun baina itzaki honan eukan fallo inzenun, fallo aktsionitulako ez da? Oida, <risa> oida, oida. <risa> oida, Bueno, oinetako zea, bakuntzain ziaten, dena ondo hortikandoa, asuntua, asike bajan orain dik Baina, bueno, obetzen doa asuntua. Baja, baina militatzen hemen zadolelako. Hoida, hoida. Irratiko eskailerak higo alizan ditut. Bai? Ez jarriko gu, rampa automatiko horietako bat, ez? Eskallerak... Es tzule, oi, ez esan gezurri, besedez, entzuleek, ez indutela ikusi. Ola biegun ikusi nun telebistan anuntzio bat, <laughs> olako eskailerako e, e, bat eskailerak igotzeko. <laughs> Sí. Nungu, baina hori da bakarrik eh sea dirudorentzako zenbizira bi pizuko <laughs> <Ma, laughs> <Ma>, <laughs> bueno a ver barcatu va <inaudible> oh, <esa gara>. <inaudible> <inaudible> <inaudible> no baina, justo a retaditucian Gauza bat shamarre se Zeba gertatzen zaizunean fijatzen zara gehiago inguruan jende gehiago dago lazu bezala ostras zanaide makulo arekin joten intzanean asi nitzan fijaten ostia Pertsona ba, makulu batekin, oste abeste da, bi makulu kintabi. Joder, zer gau. Niri gertatzen zeita dagoen jendearekin. ezagutzen agotzen badu madu norbait aurduan dagoen agere ikusten iku kalean oh. izo harrizko aurduan pila. Ez edo, puñaz, da. Gero aurduan faltsuak ere egoten dira, eh? Batzuk tripa. Oria no, mal, <laughs> mala vida, mala vida, mala vida. Sagarda. Mala ruina. Mala <laughs> ruina. Por cierto, eh, aurreko larun batean, malarruinakuek egon ziren, eh, bideoklipak garabatzen, bai, bai, bai, bai. Mikroagoetan, bai, egon ziren. Ta, balak igun ez da orkeztuko duten, bideokliparen eh, tiserra edo. Bueno, eh, daki baina berain diskaren orkezpenak, maiatzak amarrean iosenen izango da. Errikko beste talde batekin, lor, loratze, taldearekin. Bara. Ongi, ongi, Borde oi, hor su musikak este bai, ituta data aurrera begira baino igual jarriko gatzera begira zertan ibilizate illa betortar bakizu illa illabeteras... bueno ni ibili ibili <girrisa> <girrisa> ber, arrastaka komentariori... eh? arrastaka arrastaka gasti no? <girrisa> <girrisa> ni etxean sartuta baja hori oñaren ebakuntzarekin ba <girrisa> eh egiten behatza gora behatza bera einbar nuen hori pues bueno hori ekite Ostras, hortara mugatu da zure eguneko... Ez du esan nahi, moztuta eta gora bera 2 metro, ezker eskubi mugitzen, ez dakiko esan. Osa, hortara mugatu da zure, azken hilabetea, behatza gora eta behatza, ostras. Ikirratiko gauzak egiten remotoz, taupada fe espiskar remotoz baitare antolatzen da ah, guntzen... Ah, Aprovechatuko zen un pedikura egiteko ere, bai, no? bai, bai, bai, Abai, bai. Pelikula bai, edo pedikura? Pelikulak ikusteko? Bai, pedikura pedo, pedo... Bai, bota qué Bai. Pues qué bufofán, o sea, hondo. Ay, ay, ay. Tasu keko, certa anibilseá, ia jontan. Va a ser guchi e ya bota dugu, hemen gaztetxean edo herrian eta baina naiko chill, naiko chill. Bai, <risa> <risa> naiko chincho. Bai, bai. Va tu da, oi da. Tazuz, Emoz? Ba, ni antzeko isamar. Eh, bai, egila da, inoiz baino kilometro gaito sartuzkoetela kotxiai. Ostras! Eh, bai, egin buskoako toki gozitaren naiz. Baitan Nafarroan, eh? Mino parrandan, zelanean horretan, zaude eh? eh bertsokin. Bertsokin, bertsokin atxaba, ah, eh? Ah, eh, migo. Eh, bai, Nafarroan, eh? Bai, gero egun pasan bat ere bota gaino nortikan, bat zuten berrizatea da pixka deskonektatzea, eta... No, ondo, ondo, ondo. Gauza berez zirik ezehia saneko txinchoa bilt Zagit Gabonetan, esan eh, dut Tomasetan, hola konbatian, eta Ruzio Roztikan ba, giben lak eskertze du. Txintxo ba, xamar gabiltzela. <risa> ongi, ongi, ongi, ongi. Bueno, eta, bueno. Ta, gaur, dauzkagu, gombidatu pare bat, eme ningura. Metzak gaur tuko dikiugu, ez? Bai, bai, bai. No? Eh? <risa> bueno, ze moduz? Ondo, ondo zenbarko? Gabon. Gabon, biok irratitik pasatako bat zerte. Bai, bai, Gabon. Bai. Gabon. bai. bai. Bueno. Va, eh, Va a rendir a misas negras al de bueno, programa de Gitenuen. Eta, bueno, vos Baturte do pasa guiñán, men, Usted, vos vos, surte, vos Eta bueno, gure mítico mítico mítico, va, lo acabo. O sea, montatzen ibiliko leintza seguro. Antena, antena ta orgo jigere. Oida, es. No me vuelque Francheki, irian, irian va. Sose, ateratik anguche. Bueno, berdikokalean mm -hmm. Ah, vale, va. Bai, Barkatuz, ba, bestia beirari hori ka eskubitik itzi egiten da, ni ni berai beira. E, bai, hasieratikan egin, bueno, hori, e, jauk batu genuen egin er, erdiko kaleko egoitzori Montatu genuen ere antena, airi anibili ginen ere eta geho lea pasat, hau ere bizka montatu eta irratxi zaiotan ere, heleno Zain irratxaiotan, zain irratxaiotan Bo, bakarra batzen dut, e, txerritoki bat, zan, bat, geho, komentatu ditut duena, e, irratxi, ozea, ergati nobela bat egin genun mm -hmm. e, kontu guzti hori gainean hasiera e, anedota isa edo algun entoasan Sumardiko Banko banco que induce justo nos vamos que buen gabarcato no, guerrero <risa> <arrabeina, risa> igartzen eh, da aspaldi txarrera eh, eh, etortzeni eh, garen atera eh, e, bakaritzuperazotan chupin chupin eztan interesangia bueno bueno Eh, aparte, posori, oizan hildoa e, e, Gor eh, uh -huh. bankoek zituztela Eta, bueno, hortik agorren horrea Beste erratiko kide batekin Joseba eta Billo, jo, que hoi montatu denun Ba, sei zazpio Ez takitzen bat ikinen ino Oye, vaya, os son de pasareno. Oye, oye, oye, oye, oye, Bueno, <risa> e, que le he un disca pareba, que si, eh, se agela esta inserda, ta, eurilla, eh, ta, olaco. O sea. Efecto sonoro, sonoro ha, ah, vale, es el que me con efecto vale, níguez. Vale, <risa> raunia, no, re, se valli ba anda, bueno. Bale. Se doná. Se, se, se ha un chico, se ha dejartén, da, policía, policía. Imaginación bale. al poder. Imaginación al poder, bueno, Bueno, Garaia horrela gaiukin bezatzen dut, asko zerrexaba dela baino. Bai, lehenko le le le le gunean, e anekdota e? moduan, sartu nuen izin irratia eta argazkietan galerian hor Googleen dagoena, eh? Eta zuek agertzen zaretezu, gero, jo, izenak etzezkitai aterako, eh? Baino, beste irratikire batzuk ere agertzen dira, eta oso gazte, ikustez, ezakit ez ba, e noizko ba, argazkia den, zu mardian egindako irratxaio bat, zu zenean, gainera... Barkaitzaren parean edo ah, altura zan, hortan 25 garren urte mugan bos eta, Echa, eta aurten 40. Zuta pato, bai, pato. Da pato, zipaino siricialista en aipatzen zut zuela, bai, bai. Bai, por cierto, documental aipatu degula Gula. Sanbar de aurten, ber urratiaren berrogei garren urte muga txarribezala, 40 garren urte mugan daudela apiriaren azken astean oita oita sei urtikan e? sepela retxean zintziliken e, e, esposizio bat jarriko da uh -huh. azken uh -huh. berrogei urteko materialarekin eta bar, eta bar eta egunen batean, ez dakitoa indeguna e, irratiko dokumentalaren pase bat egingo da uh -huh. Oste, uh -huh. ya betetzen dia amairu urte dokumentala aterazela uh -huh. baina berez grabazioa asizan duela mabos urte Bi urteko grabazio... Bai, denbora... Ah, eh. Oitabosan urtemu, ganasi ginen pixka forma ematela... Superproducción la... pareko, orduan. Bai, eta bi urte... Bueno, autoiko izpen bat izalda, <risultas> pues, claro, horrek atzeratzen dut, eta ez profesional izatea, atzeratu zuzun, baina adiegon, apiri ainguruan, berriro do dokumenta gaden pasea. Alfombra, alfombra gorria jarriko dugu, ez? O, bueno, ezakite, pues bueno, bueno. do mukizapi... Edo mukizapi... Oskaro, chaqueta, chaqueta, chaqueta. Chaqueta, chaqueta. Azte hortan gauza asko, herrian eh, sagar dugunare... Eia da. Da. Eh, da, data ez da horrein dikana zalu, eh e, Astean zehar izango da, baina... Karo, Aztea, astean zehar edo... Aste pare badia, hordun, eh, inaugurazio ez daki noize ingo dugun Baina, dieguna, pillaren azken anste hortan, ze hor hasiko gehai esposizioarekin Bi asteetako epean igongo lana. Baina ez dakit, inaugurazio noize ingo da, ez dakit, dokumentala zein egunean emitituko da baina hori da esmoa Ida, mm. uh -huh. sagar duguna haipatu duzula... Badakigu datarik? Eh, esango nuke, esakigu, baina hori nuke Ogeita zeian Ogeita, ogeita zeian zei, zei, zei, zei, zei, Guto, zei defkon eitaz, doz joko du Egun hortan, nire zenen Ostras Egun bere, baita Uo. Uo. Uo. <laughs> <Agenda> <laughs> betea du Eta ogeita zazpian e, Zamar bideko ontzako, horretak bai Zamarko eguna ospatuko da egi, Ostra egia da Baina e, egandean izango da Egandean izango da, alegi ardun Egan den, alda lagoiz geiki Gora, iop haorez Zerda, kantatzea tokatzik ¡Vai, vai, vai! Imaginadme eso. ¡A latza! ¡A ¡Eguerde ya engañe! ¡A esa chaldía! ¡Ostros naje aquí en Orduño! ¿eh? chincho! ¡Chincho, chincho! Co, ¡Chincho, chincho! chincho eh, eh. chincho chincho ¡Eh! ¡Chardo, zucua en Orduño! ¡Chincho! <ríe>, ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Barríjas hasta Ea gitar, aida, eia, of, of. Nihotzea, eta urte nasun aurrile egiten, urte urrile egiten du, egila da Ni si, jotzak juan izan naz eta beti urrile egiten du negoen ba da Bagaizki jotzak zutzen zelera da Seguro, aierat. o kantatu, auskalo <risa> Ongi, ongi <O> <risa> Bueno, bazirutzen zaizue eh, Egiten badegu pixkat autobombo eh, Taupada festari buru Hori da Pasatzen gehaia zuzenean ja gure lagunekin Bai ez, azer da upada jarri dugu hasierako Aurreko introan jarri dugu, ez, eh? azken taupada badator, badator badator, zer dator, zer, zer, zer datorkigu da, esan diate, ahipatu diate oso polita dela eta de, karean oso... hori da jazko oso... eruditziokoa, oso originalare bai, bileran ginenak ba, ba jabitzu zegoela uh -huh. gustu zabutzen zenuten hori hori pues, da diseinua egiten duna ara, ara, bera lan ara. egiten du, bera da diseinatza profesionala, da gizzer tipografiak asmatzen ditu, eta da E talako kartel, eh, bueno, bitxiak, zo dituta. Bai, kalean dagoen Margo, Margoa ere, berea da, eh? Jo, hori da. Hori mm -hmm. da, justu bammura lagin zutena, berata bere bikotea eh Maialen, ba beraien ideiaia ebai. Bueno, beraien estiloa da cafer, eh? Oso oso originala, originala. originala bai, eta urtean eta taupada fest azkena izango da, erabaki dago, azkena izango da. Oh, La millonada oh, oh. de. Maña, hori lan pillaba Antolatzea guzti hau. Eta, bueno, eh, azkenean nahi geren unazan, eh, egin beharrean hau inertziaz, eta de forma, pues venga, obeda ya, iztea, uh -huh. zikloa ikustena eginean, ja, norbaitean erreago hartu, hartu ezala, bago, ja, alu batera, egin Jubilatu egiten zatea. Bai. Ez erretiratu hori bai Bukaerak ere politiak izanlitzazke ez? Ez zertan izan berriko gauza triptean Ospatze ganaiko emotibo dago ez? Sekulako kartela lotu degula, baina horreago intzen dugu Ietaz, baina ez zute, gaurko asmoa da Abert, trita talde hauretakoak joko dute Baina ja bere garaian gombiratuak izan ziren Eta bera ietaz ja badakigu Baina beste irutalde, gaina irutaldetan neskak badaudela Pues, eh, Naik genuen jakin zerbait gehiago beraietaz Horun hmm. eskatu diaguna da Beraien autik aurkezpentso bat eta besti bat Orkeztea mm -hmm. Eta bueno, entzuko duguna da gaina Esklusiba batekin ekin Zuleria wow. joder, adaptable bat gainea Naiko Zerbezente dago Joko dutetoidolzekin eh, Mondranrolen eh, RDR-ekin, ez dapar Bueno, nahiko azendentzia dakatela, e, daude, datoz potente, bigarren diskar mm. bat gute, eta esango digute diska berriaren izenburua. Exclusive bat, bat. iorgueo zari. Eh, zuzen zuzenean. ¡Ay, ay, día ay, ay! ¡Tapada, ves! ¡Vaña, alergia de invad a KDO! Eh, ¡bay! ¡Musica comercial a la risa! ¡Era mammo gambo! ¡Giro panora! bertan! ¡Desprime ¡On! ¡Róquindar chua! ¡Donosti! ¡Trilita! ¡J, Metalcore! ¡Ore, ore, ore! ¡Laxespeed! ¡Erdipum! ¡Erdipum! ¡Erdipum! ¡Erdipum! Zuleria, oez! Pungrot, hausarta, ezkerraldea! Eta dilei hausente! Hai ama, galgo dugu. Benga ba, apuntatu. Martxoak ogeita larun bata gaueko bederatzi terdietan, mogambo, kirofanoan. Je, je, je, talparapest! Ye ye ye, ye tal para festa. Akena ye ye ye tal para fest. Ye ye ye tal para fest. Hau txuleria joder gara, hon dela urte sortu ginen, hemen gaude lokalean mataderon eta eh diska bakar daukagu, nolaitzen da? La urbe. Eta hurrengoa izango da, suministro regular. Eta gainer hau da, ez dakin inor Primicia, exclusiva. ¿Algo más que decir sobre chulería, joder? Ba, matadero, cozulotik, aterraga, coba eh? zulo politetik. Portugaletetik. Portugaletetik, Esquerraldea. Eta es barak, beste batxo, beste adoten moduan. Bueno, guitarra, beti egon barada, salvo, espen bat, ta, guitarra, na maio, koa. Eh? Eta, onekin iso, hengo gara. Bai, ostiralean, hengo gara... Eh... Bogambón, ¿cuándo pasa la cuadrilla? Agur, agur, agur, mucho más. Gona punk rock A. ¡Aaah! Ah. <música> es gen que no eucan Zen ikusten izun berriz Iaz hori ontzu izan dine Urraiek inguraturik Betiko geltokian trenbarik Bakeak bidea ustelzen duenetan Azken arnaza, zuka eta nik Bakarrik nago bakarrik bakarrik Eztabaidak animalia izuekin eratera datoz brekia huetara eta zaten dudan guztia ez daigia etxera noa etxera noa etxera noa Txuleria, joder, oh, esker eh. atletik Eta, orain, mailaren erdigunera Hingo dut salto, e, lehen aipatu ditugu Lutxuzko bitgon bidatu ditugula Txintxarritik dato tozela Baina txintxarritik eta horri baina Huelbu, no? El duko dugu, ez? Zer da txintxarri, galdera gula, naiko Zuzabala, ez? Eh, Txintxarria berez da, instrumento musikala izan daiteke Instrumento musikala eta bere bai jartientzai tulu tulu tulu tulu tulu tulu tulu tulu tulu tulu tulu Sinxarria. Eta ba hoe txintxarri horretar baten hoski erreferentziatzatik izango du horrian txintxarri aske ezaguna da, ni e, bueno, batema bali nagoyen zuten horretako eztana edo, uh -huh. bueno, lehen galdera hori, es, zer da txintxarri? Horra ja. berroba yurte sortu zen hori, es? Bai. La rengo da ben txintxarri el cartea ba da, bestek, a uh -huh. ber. Be, be, Garayan sortu zan, ba giroa, beste giro ba bizi zan, eta aldiberean ere el artean se giroa beste giroa izan. Fiskat mm. eh eh gizoneskoki gizone, so eh se mm -hmm. ez takizel, orduan. Elkarte gastronómicoa, ez? Arkitzeagatik hitzi. berean ere gehienek zuten gastronomiko denominador común ei esa dendan bueno, beste iza era eta arduan, bueno, hor pues, movidantze on jendea e, o politiko guzti movidantze jendea edo bueno, azkenean ba bai ba, barkatu berriz beste aldea beira. Mm -hmm. eh. Orduan, e, ba, ase ginean hor jende bat mogitzen, eta hortik, bueno, ba, elkarte bat sortzeko asmoarekin, baita ere, beste gai bat, e, prinzipalenetako bazan, ba, emakun behar enpartaideetza. Orduan, mm -hmm. hainbat de soziaetan sartzeare galazita zutela. Orduan, ba, bueno, e, pixka torrei erantzunez, eta bueno, beste e, elkarte modu bat sortzeko intentzioekin, Ba, animatu ginen eta tira urrea Hoi, Joandaloa Zabalden hartu ben urror Lokal bat alki Eta jota zo Gainera, nik, aben, txinxarriko Jendea zauten zaituztet Eta asko Zintziliki irratitik hibilitakoak Eta koinzidentzia, ez? <totipasen> ba, Esako nopeniz, zairaren aldetik Eta, edo... e, ez da, koinzidentzia den e, Noski orduan esan dizut e, Elkarten Edo, elkartek zuten izaera Beste... Beste izaera zutela, bizo mezkoa, e, beste munduazan, mm -hmm. orduungu beste elkarte moduko ezberdien sortu nahi <gülüyor> Eta orduungu mm hori, -hmm. aipatu dudana, bai emakumearena, eta baik gara, aske ibiltzea, edo ez dakit nola esan mm -hmm. Beste tokitan ezin zena Garaiko, ez laro gita lau, laro gita iru urtea gara, eza? Eh, bai, el chaval, duera berrogo de usted. Bueno, estábamos, la temática, la, la, la matemática. Yeah. la ahorita right, vos. No bueno, Sancho, uno era, está pena que es, un edo. Eta gero sortu zuzenean emakumeak sartu ziren emakumeak sartu ziren sortu eta beralea edo eh, eso i natural eta bileretan, ba, ain deno partan tengenu. Natural que gauzo Ez da sekulan eurtu, ez da ginen orazan. Mm -hmm. Naizta geho, komentatu dizuten bezala deo, anekdota bezala, urtetan mantendu izan dugu nahiko paretko gatoz, paretko otasunan. <coughs> ez da egite, behar da, egunekotan, ba igual emakun izan dira berroita behatzi eta e, gizonezko berroita maika eta bai pixka, oi, mm -hmm. muga horretan ibilea aldatzen ere eta hola. Eh? Mm -hmm. <coughs> Ginoi, anekdota izan, ez Bae. da, horre, ez, ez, ez doboi, billatma Ipatu behar dute <laughs> bai, darte bai ba, aurrekoan, e, txemarekin, e, onginela behin, e, justo mm, Atlantikalia batekin Goizitu ginen, txintxariko bi, em, aspaliko emakumeekin, eta Ipatu ziguten e, Bueno, las buenas compañías filman, e, errillan oinarrituan, bueno, asko horretan, horretako jende asko bilizalako Hau da, bere garaian, e, frankismo garaian, aportatzeko eskubidea existitzen ezen ian, eta hori, praktika hori egiteko jendea iparraldiruntz gumbartzen ean horretako, emakume asko, sare hortako, mm, bueno, kideak zirenak baita ere zintxarriko kideak izan ziren Osea, ja, nabaritzen da, badagola iaizaira bat, bueno, baita ere, eta mm, isu batez, feminista eta larrikatzailea Ez, eta elkartasunaren cartas ez da caso allá bere garaian meregaraya ni bilzirenagan chincharrin negotea ni de ustez, eh? elkartaren comentatu beste elkarte moduko ezberdina sortzen. Eta hoy horrekin ba, batera ere, ba ezan bakarri elkartean, bai oinarritzen ginian ere, bos, kalera nola bat la va jere jungarriñan, garai batean ere e, e, parte hartu izan dugu i autoritatako konpartsetan, mm -hmm. ba, Elkartea beti erikia izan da gehien bat e, kolektibontzako, edo, bueno, edo zen kolektibot Aekatikasita, ba, ez dakit, guztiek e, da mm -hmm. Kultur jardu eretara, biskali Kultur maian ere, mm -hmm. e, labaizeta, ez dakit Jende guztia, edo euskaltegiek ere, beti aukera izan dute txintxarri erabiltzeko Ideia hori izan, e, izan, eta hori mantentzen da, gaur egun Egal beste modu batean egiten dien gauza bezo, bueno, Gizarte moginbendu hori zeho nean e, Elkartea beti izan ditu eta irekiteak. Ja. Bai, nolaketian esan da, elkarte gastronomikoan izena gutxe neko da, ere? Zegarai bateko, mogimendu politiko eta soziala bultzatzeko, ezinbesteko tresnatzak ja. tartzen dugu herrian. Eta pixkat horreak behiratuz, <coughs> e, bueno, iraganera behiratu dugu eta pixkat iraganetik aurrera begira, behira, bueno, lehen urtiak edo, ze pauso edo, zer ze, ze, kitaldiko horatzea dituzu lehen urte horietan, lehen urte horietan, margarrena margaran hasi Uf, e, hola, e, elkarte bezala, bai. hola herria beira eta sortutako gauzak, eta... Bai. Bo, Egoa, e, <laughs> baita ere gauza gaudik, gehen bat ezkeintzea elkartea e, ba, kolekti gontzako hoi gehena eta aldiberean ere oso, du, pasadugu, egin e, e, ditugun festak, eta <laughs> <laughs> oh, dizu garrantzitzen dira e, Baita ere elkartea el zabalik onda da, ez? Gara, Garaibatean ere horrekin batera argi genun e, taberna bat eukibar genuen Orduan ere bat gauza hori ba, e, taberna e, polit, e, izaira politikokin sortzen ziren Elkartekin batera ba, gaur egun ere mantentzen daan errikotxea, landare no? eta holako tokirik, ez? Mm -hmm. e, guria sortu zen, nahiz da ez dakite igual parekatu behar den ere eh? mm. e, bueno, Eta horrek ere e, art, e, behar... Bueno, vean tu taberna bat eh, Izate mm. Ute, Cuando la zabeleco local en Bertan Zenuka ten vai, vai, Taberna, vai Samar mm -hmm. de bur, lecua, uneko, lecua Es el agreguneko, lecua, eh Es el es que agregunmezquita en... vada, o sea Salto no de era, ira, or, eh, dime, guerra Dimenik inguruko Plaza Chortan Vai, vai, vai Vai. Eta oso handia, zan eo bueno, eh, eh? da kalan goan hor antzerki batzu diren leno jardunga eztema igual 200 metro 200 metro cuadrado edo gehiño igual ezitun eh igual ezitun eh bai ze zeukan lau gun edo taberna vai. gero salon de actos edo antzerkiak egiten si gero sukaldea eta gero jantokia ara oso ondia bai oso handia, bai bai bueno eh esta aquí Hori da, gehien bat elkartea, eta beti, eh, komentatu dutena, ez. E, Zabalik egon da, ez. E, erabil nahi izan duna, edo beste tokietan e, aukerarik ez dutena izan, pues, gaur egun adibidez, kurioso ez badare, e, ba, haimat alditan, edo, edo, edo, kapoko jenden igual edo, eh, eskontzaren bat, edo, ez dutela, no ajo edo duririk ez dutela, eta egin izan dira, gaur egun egin izaten dira. Mm -hmm. esan Beti, hau zauiek, ba, ba hau uh -huh. Eta gero, bueno, ezakitea, leku hortatikan ezakitea egartatu zen, alokaioan zineten o, eta bukatu zen alokaioa eta beste leku baten bila, eh, zibilibar ditzen zineten? Bai, horre eukidea, no? historia esan duzan, bueno, e, komentatuten bezala, ba, alkilerrean uki duen ito nahi bat urtetan Beno, nahusia, bueno, zan eh, donostiko atxo bat, eh, diruaz, eh, belarritik atzitzei ona, beno, gehi hona izun. Burgeso bai, bat gehi Bai, beno, ikara garrizko, zera, basada ba, bat, eta azkenean ja, jarri nahi zentzik un, hileroko kuota bat, hor duko, ez da, e, e, ez, du, oso, no, benio, berrumia, ez da, ez bueno. Ja, Irizten nahizan ja zera, gehi egizko, eta pentsatu genuen Ez, ez ja akordeo bate iritsi uh -huh. Aldaketarekin eta guzti horrekin bueno, Gehien bat beha sarratu zen Pentsatzen zu lagu e, komunidadeko e, e, Zea derramak horrein duen barren nitsua Zuna guzia, zea faltadana, ez fatxadan batea, obra batea girentu da Eta guri pasan nahiz izizun Eta Zer, oh, uh -huh. loka, kohorratzen ez da, eta orduan Ilozun, alkilerreak pila bat, a, aserako batean, bineo behoa, ja, hilo nahi ja eta erabaki genuen aldatik ja. Eta aldaketa hori, e, esan dugu geileikari bat harteko, bueno, geileizko diru kandidatua eskatzen zelako, aldaketa hori noa izan zen? Noa. E, oain, alamedera pasaino Bueno, mm. pa, bueno e lekuetan, lehenoa utxune puto e atzen, utxune batz. de hecho, e, orai, txintxarri elkartean dagoena, nigo egoan daukat, bi mila irugarren urtean ez banagir Kontrako ez tarritik talean, beste nuenean Toilekin batera, takkeanekin batera Aekagunea izan zan hori vai, vai, Eta bertan jo genuen Utsuneatzen ean Hortxos ba, naksa den, abai, eh? Bai, bueno, ere berria da, kanbotik ikusita Txintxarriko zimentutan Or uh -huh. parranda diten zan, eh, batean, pare batean, urte pare batean ibilizak. Nior gareo no. que ni bilita conan, o sea, bai. Oro no la, no la, xertuzie, no la entera tú si te hor eche bate inbartzala, es. es, no eh, esa no relala. Echea ya era y que ya seon. Bai, yreki gabea azkán real eh aurkitu zuten arresia aurkitu zuten bean mm -hmm. eta ezin zuten etxeekin pentsatu zuten egitea garajeak arresia ze arresia da a ber enzulen ulertzeko ezuraitako leengo arresia Zea, junta, e, txana, katik, o sea juntatzen ana errekatik goraitetzen año osea sumar dia bortokaleko do revio eta Torrea ematenzu. Oda ura zenean, ez? Bai, ura zen. <mai> portua edo Marisma portua, bat, zenian. Bat, zenian. <mai> bat zen. Hala que Torre eta murai horrekin batera beste anedota gisa da azkenean monumento gisa onartuta dago. Orduan, eh, hoy mantentzeagatik eta bueno, fiskat ordun chukuntasun batzuk egin izan gen eta jarri genituen, de hecho, kristalesko izan zeate, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, kristalesko zerua... Bai, arrezila ikusteko jarri genun genuen kristalak, lurra bai, kristala da, ez? Bai, bai. Orduan, horregatik ere, zubentzio bajaso genuen, hori jartzeatik, bino aldi berean, e, kompromiso hartu izan dugu beti, e, inor e, ikusi nahi baldi madu arrezila, e, atea zabal ikutzi berdiogula ah, ikusteko. Bueno, esa bueno, <risa> bueno, eh, <risa> bueno, es, es no que se mata urtetako compromiso, o sea, no va, vino meregaraja el compromiso y hartu que es. Estoy por ti, con este convenio mere, eh. Al aire, atea irekita dago, naiduena duena dujo TAE, que estea mundo da petitida en Cartagena ni tan ese o en historiko badago la ta ikusgarri dago el Guadalvillargo y sean Cristo Liarado candiasarteko eta hoy da hoy da hoy oh, oh, oh, bueno, oye o horro lavaba bakisu eta caburgun no le ikusten duzute horretako elkarte gastronomiko elkarte gintza nore ikusten duzute harremana duzue beste elkarte gastronomiko batzuekin Badaki izagardu egunean parte hartzen ba, dutela ezakizuek ere parte hartzen duzuten Bertan... e, bai eta ez bai, izagardu parte hartzen dugu antolakuntzanez bineok parte hartzen dugu ba, esku bat botatzen dugu datzera gunean a ber, e, erriko elkartek badute nola bat jego, koordinazio koordinadora sare bat antolatua dago. Hor no? parte, parte hartzen dugu. Mino bai, esan behar dut ere, nahiko alperra gehala. Eh? Ba, izan dira, hor ere, elkartea antolatua dauzkagu, eh, ardura batzuk eh, banatzen dut dugu. Ta, bueno, urte batean, pertsona bat eh, hartzen du ardura hori. Eh, eh, beste elkartekin harremana izateko. Do. Tampoko harremana, obetu zan da. Ministro esteriore, jatik. Eh? Ondulertzeko. On Eta, bueno, hori, segun tase persona hartzen dut, azkotan onduitzen dut, azkotaren sonbeste, eta, bueno, bine hori naturaltasun ez hartu behar dure. Uh -huh. Ega hori egun, txintxarri e, elkartea, zaudeten ere ikina, ya ez da alokaiua ez? Da loca iua, ez? Ya, zuek eroxi zenuteen no. txoko hori ez? Bai, orain dela amavo ba Sturte bai, o amavo bai, zobe ma urte barkatu. 18 em, urte dramatzaguo. Eh, bai, vale. Bai, vale. Ah, vale, bai, bai da, ella da. Vale. Baroen dela. Bai, bai. Bai, bai. San, bai, orain dela. Bai, bai, orain dela. Bai, orduko pestetan, hau zen da bolo ze orduko pestetan ia eh a Pufoan ia eun 100 100. Festa. Bueno, bueno. Oh, El millero va un millo y festa. Orduán <laughs> Jesucristo Nasa. Está ni viste, eh? 88 eh? eh, no, sí. o ya, bueno, Orcha Baina bai, hor dun, sartu binean, errebatian Baina zorra, kitatu dugu, eh, paranda errebat, kase unue nes? Eh, a, a ver, mango, a ver, <risa> <risa> <risa> <gay>, egin ya dan Manco gañetik, kentu berdia, ya Ya leizte error eh, dugu prestamoa, mm -hmm. espedogu eta, bueno, Hortika or aurrera ba, ezak iguzer ingo dugun, baina, bueno, bueno. Baina... Zenbad bazkidez de saudetek gutxu horra bat edo lehenago batedo gine lenago ginen 92 hasi ginenean ta ba, gero bajata 85 ba, gutxiora... ba, ba, la la bai. o laburtsu zer gutxu horra. Larotabara ginarrean. Ta irekidakaz utet 12 junebatu se Basque da izatera bai bai, dago horrek. Irekidago ta ta nai duena. Bai. du... Bai. Bai. Bai. Bai. ikustea bai, bai. Bai. Bai. Bai. <gül> <gül> Eta samletan onartuta da dago, iru bazkide e, nolabaitiko referentzia dira Hori egia da, do, esaten do, zutela, do. E, gaur egun mm, elkarte asko berrezatzen ari dira bazkide irigabe Eta askotan bas, aukera maten zailela ere, bazkide asimea labei edo gertuko familiari edo erabiltzea ez da? Ezakit zuen, zuek pairatzen ari dugu zuten Horrelako gabezi, no, bazkide ko, ko, gabezi bat Bazkide ba. figura ez zuten Baina, mo, mo, momentuz, hai, momentuz e, ireki genuen, orain dela, no. Covidotan tagero, nola, jende gutxai biltzen zen era, e, Erabaki genuen, ba, ko bazkide edo beste bazkide bat, e, ba, ba, posibil ez zuela, asartzea e, Baino ez zen behar, esen e, arra edo maztea edo De sangre, bai. De, de, bai. Lagun, ombra, lagun bat, bat baitere posible zuen edo posibil zen edo... Bai, eh, bazkide batek aukera du beste bat izendatzeko eh, elkartea erabilia liztateko bakarria mm -hmm. Mm -hmm. Ez du eh, iritzirik izango asambleaetan edo ez dakiz zer mm -hmm. Eta ardurak beti izango dira bazkidearena, baina, bueno, bazkide batek beti aukera oi du mm -hmm. Hemen por... bianai hau eh, bezala, besteia hutsik berrunba, Hemen dugu adi <gay> ideia. Oriezko konukea, hori <oida>, zu gipatu ber e, kafraren anaia dugu. Bai, ohi da. Ohi ni retsa ja gauza, gipatu berdi le ratian, bueno. No, ni bañolena o hasi zan irratian, sin tiene. Bai, ohi da, ohi da. Gazteago da, 3 dugu. Da. Ta vera ja, mas 6 urtekin ebiltsen siguiente Hemen Mendigan. Amasaspil, amasaspil urtekin hasi ginen hemen, ta misas negras eta no, bukatu bukatu bi urtekin, 22. Etikani ai ani sartu Baita gero bi urte gero, ta gero eta zu Misas negras, ta gastronomia, beste anekdota kontatzeko. Wain, eh, gaur ikusi gutu, gauri gutu, ere gainak, artelak, oainasten da hemengo elkarten arteko gastronomia elk, ha chapelketan. Eskaldarra, eskalda recuerde. hori. Ba, hain bat urtetan, txintxarrik, eh, topaketa hori irabazi izan du. Hora, gondona, gondona! Hori da, plater bat erako eh, oparitzen ganti. dizuten, ganti. Eh, plater bada ba, saria. esaria. Karteak olako pia dauzka edo zauzkan behintzatu hain ba, ez da gino. Bai, Hore da biltza, eh? armai hon gainetik eta ba, baina ba, ba. ba, ba, ba, ba. ba, hori kuadro bat urtetan, eh? Gana, e, igual... Ba, que, lau bost urte eguali irabaz izan dugu eh? eta... Ego gehiago igual, eh? Kandikin, no? Kandi kandik, kandik, kandik, eta... Eta jema eta, eta geho, so. bai, azkeneko urteetan Kandi eta mm -hmm. Jema egiten Eta zein izatea normalean... E, bueno, sukalatzen edo, gozinatzen dan platerna bai, guztia Egoi, e, e, e, e, e, azkeneko urteetan izan da Kandi eta... Bueno, barkatu, azkeneko urtean aurkurtu zien asier... Asier, bai, az, bai, bai, barkatu Asier eta bestearen... Asier eta... E, bai... Baina... Eh, bai, azkeneko eh, urtean, eh, bueno, pasean urteko saioan edo zea orkesto binean. Binyo, ez es genuen que erzeri gara baxi, eh? Ara Binyo bai orkeste uña, binyo egon urte batzuk ez gara Ezin egon orkeste, de resakon, eh? Zain bat urte gara baxe, de bende gara, aia gareta Kasita, zera normalian, bakai bat pilpillan, o ze izaten da jateko? Badakit egiten zitu zera, eh, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, patatak Baina patatak intzeo zer, ze merkea zela eta ezagiza eta hor lako, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina zari hori, hoi urte batean irabazi genuen eta e, xinpleen edo merkeen dan platerrekin ze, bat, ezte, bueno uh -huh. abertzen egiten duen osai egit, gutxikin edo, bueno, modu merke batean eta goxua uh -huh. eta zari hori ematen da eta urte batean ere irabazi genuen ala, ala, e, ala ala berganera egiten da, omen da, ez a, oi, oire, nozbe egiten da, baino ez zain sofistikatua, e, gustutera baina ez zain Baina, zera, zerabilizuten... Uzti dut... Joder, eh, zera, odoki ja. Odoki ja zan... Hurti txapelketa e, izan. Odoki txapelketa. Eta, bueno, nahiko, nahiko landua, eh? Abuek erekitzen dute pixka bat... Eh, Oaxo Alde Maiako elkarte guzti, eh, gomita gombita diete eta egiten dute ere, bai. Bai, bai. Beno, nire bazkide naiz, baina jore naiz txintxarrikoa, eh? Eta egitek, landare <laughs> elkarteko bazkide naiz. Andare compañía. Bueno, a la verga con su cartereco, o sea. vegetariana día de eskatuko dugu goronka. Son bien. Soy enseñe tenor chuchu muchután. A ver. No, no, no, ese es. Secreto ri que se trofeoak, alegia. Urte batian emantzuten broncesko bat. Le tengo uste dut, tengo zela, usted eh, bronce broncezco hace la Miguel azul cobalto bueno tunela by tunela da beti ematen dute eh vino urte horretan ematen broncezkoa nei junitzen kotxearekin euskera aipatuzunean in panda banakan ta pandarekin jun izan du Es <risa> decir, se te imagina, que se empeña tú en hero ranch de coche, charrí con cufo, o sea. Ah, amigo. Es, es. es. <risa> <risa> Aray, kisatzen, du, or, vai viñopisacen duda. Eh, egurrezkoak. Oso politak da baitare, baño be besteazen. Ya, vai, baño be besteazen. Va. Mercado, claro, mercadago. Cuando te casas <risa> en Seisue ir a pasear, ¿es? O en Aurkuso cosarete hortener, ordengo. Uste de Bueno, vitrinarema jarri barko ez dute e, zera, zari e, oiekin zenik ez e. dikiute inoiz ikusi. Egia zen, ez? Eh? Ba, goian ba, e. e. armairu batean. E. Gordorazioz beti minimalista izan. Armairu, <laughs> armairu e, parteko goian, <laughs> goian. E, <ya> <laughs> Bueno, eta txintxarri irkartea, a ber, zema gauza antolatzen ditu? Gauza asko daude, gero pasako gea beste e, horregatik dago txema hemen, baina, a ber, dugu handauka dara, e, zikiru eguna, Baita, hori vale. egiten zen, baino azken ja jakendu eginda eta azken bi urtean egiten zen Egin zen, hori agarro eguna, azken hazaiatu zen Garbayok bai? aktuazioa zaukala Egin aldatu zen, ze nola zikiro eguna ja gero jende gutxi juten zela uh -huh. ba, Pentsatu genunzeo egitea eta hori agarro eguna, baino azkenean urtean Asunto baino... da, faiatzen nahi dana, bueno, igual gara gardofesta eta gausoyek igual bai zunzenatzen duten Pero mm. egilla sanda eta emango do, bizkate arreroa dela bineo Faiatzen nahi dana da gabeko kontua hmm. Zaa, barrikotea aurten ere berroi pertsona Nun Barrikotea txintxarren izan da gauza bat no, Lez poin bai. Barrikotea harkatu, bi barrikote egin bat, martsoa sortzikoa izan ba, ba, ba, ba, bat, da bat emakumeneke egiten duten bere egen da, da. Txintxarri elkartea bezala antolatzen dugu aparte, urtero barrikote bai. bat Inauteretan Inauteretan eta, eta aurten, esango izu, peneo argi eta garbi, aurtengo pixka eta ondoria izan dana Pensatzea urrengo urtean eguardian da Ba, bai, eh? Oia, ba. adinkontua, adinkontua, perro goi urte horrenak ba, ere ja, pixatzen du, pixatzen du. ez da horren besteia animatzen, mino gazte ere, eh, Christo? Eh, gazte efula, ben tuxi, eh? Ben tinguin erroa, eh? Kaso errez, bueno, hemen, Esa es la nareguaseala, pero en Perú renaco asociado a este bat. Ahí, da, tú eres más, sí, esa. Bueno, pero... gastíek wow, pulamente, oye, tu debo, oi, argito y barco argi, debo. Esa que te guía da igual. Bueno, caldera, piscatorre, que no tuta, sue, eten generacional bateo bada gola? Mm -hmm. ¿Gazten, aletik, seguida, se mozikustedezute? Es gauza galdat, india, perdón. Eh, Meña, es gauza jarraintzen, india. Ba, adivide, nerea, azetik, gan, txema, besta, batzuz, dator. Eh, chema, natetir, este, bat, tis, dator. Hmm. Orduan, ez da hori eh, gaur egun aldatu da nada, eh, nola funtzionatzen dugu, nola erabiltzen dugu, nola erabiltzen soziadea, eh, hainba gauza, ez, ez, ez da Google hartu genuen eh, soziadea montatu zan idei horrekin mai. gaur egun ez dago gizarte hori eh mai gainean. <risa> bai, da ba, interi, ba. Interi, zarria, gizartea asko zer individualistagoa bihurtu da. Garai batean bai, Bo. bueno, ez zakit, mugimendu kulturaletan ta bai go lbasegon cohesio da gazten artean gaur egunez dago la ere zakit. Nik sumatzen dut gazten artean, nik gaztea ditzen dut, ezagola e, borondat ere ez, ez, askotan gauza e, kolektiboak egiteko, askotan bakoitzak behiratzen du normalki bere iburdean gatiik esaten mm -hmm. dena, eta bai egila da, nik behintzat, e, Faltan somatzen dut. Faltan somatzen dut, herri janbertan horretan pixkan mugimendua mm -hmm. ez, gazten artean gauzak egiteko. Bai, bai, bai. gero ari ez, jutean herri txiki batea, bat, artetzu ez demagon ez zakite. zaldi batea, edo goitzuta mm -hmm. batea eta hola, diguzetzu, gazten artean badola lotura bat, egual ez dakit, mm -hmm. izan lehiken ere, berrogein mila biztan herri baten ondorioa ez dakit. Ez dakit, bai. baina norein dela berroko jurte, bat, limaz, bat zegoen e, bai. ez eh hola con bai, bat ez, ez dakit, ez, baina te bañares talia calle altura ya está el carre gauzak ere beste green analogiko bat zaneri eh, <tik> eta, e, eta e, ustet influentziaukala ere bai la digital key va coltrasare sociales gain zuna eta baita ere e, covid gara aurrera adibidez e, sagarrote sagarotegitan <tik> Gaueko e, zea, e, ordu ordutegiak libreagoa ba daude mm. Betetzen dienak, beti diaguerdikoak Jendea mm -hmm. dihoa, bazkaltzera ez, afaltzera ja mm -hmm. Bere garaia, ja, gazteagoan ni, nintzanean kontrakoa afal, Afaltzeko tokia lepo zeon, oren ja ez mm -hmm. Orientzun da, xarotekiko nagusioi egon Pendenzia dia ezakit, gobierna eraia da, da digitalizazioa no? ezakit mm -hmm. Eta elkartek ere beste modu batean eh? Gaur egun elkarte asko zuek batu zute baino elkarte asko problemakin hau. Bai, problemakin hau, bai. egia da elkarte batean jende bazkire sartzeko gareztia dela. Hor bat, behar baduz, oza, sea, sarrera ordaindu behar balin baduzu eta gero kuota bat, gaztea soka bai, ezin dute. Bueno, gu bazkire gara, nire ne, aldetik ez daukatola, ez da garezti. Nik ez dute ez, da, ez, da ez, dute, ez, dute, ez dut yes. arraso e, ekonomikoa denik. Zerren, ber, e, gaur egun e, txintxarri zemadia, bosti un euro? hori oh, dure hona, no? zemadia, sartzeko oh, Ah, bosteun. bosteun bosteun euro, bosteun, bosteun mm -hmm. euro, eta higian horitaba bost, eta, bueno, mendikan gutxira hori ere atatza di joala, bera mm -hmm. A ver, ez dakit La, nian da bineen ez, ez, ez dut esaten, ozera, hori da gaur egun edo alkilerrian pagatzen duen erdila edo pixka, zean mm -hmm. A ver, ez dela de disparate bat Nentsako ez da económico a problema económico. uh -huh. da económicos. A mí que yo cultura Cultura, cultura, sale le va. Eh, no, veste, <tose> gente a beste está es tío, es, dios, es a la una hartu, eh antolatua farilla, va ahí a local de, de Bueno, local la, ¿no? hoy eh, finame lo original dudado. Ya sabes este, bat, horrekin ere. Bai, gu oso chikiak eren ginean bazegoen, ohtura Gaur gaurkoz Nikuste lokalak hartzeko ohitura askorik ez dago. Eh, Nikuste pizkat ere aldatu dela kontsumo eredoak, es, cuadrilla mm -hmm. e, en plana, Gabrego Manuel bueno, izan liteke plan bat nahiko Ezoikoa dena igual urtean behin, bitan sagarro te gira jo baina leno garai bateanik esango nuke bazegola ohitura ba sozia elkartzeko eh uh -huh. lanbata da eta paluko uh -huh. degu elkartuko da eta gaur egunean asko zerrezago da gastutako argo chintzarren ondigan 40 urte pasadiela, diela astelen erobiltzen geela afaltzea eh. ta carte ta jolastego tutelaria creo que semana tutela matsu sute ohitura horrekin 40 40 urte eh el carte aurreko egunetik. O sea, a Resia español le nortzia sentzuek. Ba. <risa> <risa> Dinauxoria galenilla eh. ko, pitanguaria, majo, este. Mañana eh, 6 mat, es que yo, que yo. Bueno, agua en guchiguea, agua en normalian 8 b eta bueno, beres geien eso añamaika mavisa. Seinda turco, seinda, sin truco. Truco va, eta es izatea, va. Ba guria da, ba ginean, bueno, eta hauen, claro, el, eh, naiko urtea Nico ya urte pasadien ta bueno, orduan la Seixo quea, vino un Denon, Denon kontra, aquello viene para <risa> pencha ba, goizeko irutan. Etxea gutengela, ba, oixe. Ona, tapo ba, ba jarrita da danak. Ona, ona. Bueno, cuña jarriko dugu, bizka ba, bat. Txapa eh, mozteko piskabatez Entzulari ere xamurraiteko Ados Naiz eta txosna ez izan Jarraitzen dugun Zitintzilik irratian Ogeita meretziuk Eta libre ega FM EU Nean zizien. Naizeta txosta ez izan jaraittzen dugu ziitzzilik irradian. Hogeita bezi harraitu dezan eta libre ema. fm 1 nean edo chinchari, chinchari, chinchari. Chinchari. <tose> Bueno, haraitan de u-Chinxarriko gendiarikin, chinchili keko gendiarikin <tose> Tchinchin egiten Tchinchin Garagardo agati Garagardo batekin Tchinchin Bueno, chemin Tchinchin Tchinchin Tchinchin Hora Eh, bueno Garagardo gaua Garagardo gawa gaua Esan marco Oiga Oiga, oiga Amargarrene dizioa Sele que esango zuen Bai, bai Bueno, historia da Bueno, así gine Bueno, ahurten da amargarrena Eh Tchincharrin esan zuen eh, Asamblea batean esan zen, ba, urte ba, berrogei urte betetzen dugula, ea zeo zer egiten dugu berez, edo lo, ezer eta nire burratu dintzitzaidan, ba, Garagardo gaua Garagardo Artexago Gauak egiten dugu urtero, urrian, nazaroan, hortikan mm -hmm. beti egiten dugu, eta pentsatu nun, ba, bueno, ba, beste dizio berri bat egitea eta egingo dugu, urte bai mm -hmm a priam a priam boston mm. eta hoy eta oi, ba, beti bezala sala ba baskaria da o, afaria barkatu afaria da encharada salchichak kundoa eta postrea, a oh. eta gero ba garagardo artisagua mm. maridajea esa manera de ola es Baskari bako itza, bakoitza bako itza di joala, onduta, zerbeza batekin o pare batekin uh -huh. Bai, oida, oida Eta, bueno, beti gonbidatzen zute, garagardo gile bat Bai, saiatzen dugu, asieran ez, ez genuen horrela egiten, baina azken bola honetan e, dugu, e, garagardoa egiten duenari, taldeai, eta etortzen dira, eta bere produktuak e, aurkezen dute. Eta Maridagen iten dut zu baitare. Azaltzen dute ze lupuloak erabiltzen dutuzte eta ta ta ze sapore daukaten, edo edo, lako, edo zergatik deitzen da horrela, e, estilo hori edo mm -hmm. bueno, Piscat cultura y mm, cervecería. Bai, kultura bai. Mm -hmm. Oi da, yes. oi da. Pixkat, eta baitare da kasu hor onduan, e, egiten duenari eta posible diozu galdetzea, ba zure mm -hmm. Zure sure edo edo edo ganera, balanceria, que talança, que tal bai. O sea, Oyertson Ocalamo algún aren eh azkenean, ba, drogatzen ba. gea, baina oie, maxen zer edaten <risa> dugun, zer hartzen dugun, eh alaitxu hartzeko edo edo bueno, edo daztatzeko edo mm -hmm. ta, eh? Ta, de e e que ya cerveza ningún lugar va daula mundu bater, eh? Ez, mundu daude 1000 mundu, baina cervezanata beste bar ba bat ez kalagomato su frikian a eta jo ta beti, ezkena bat, taverna da te jo tenez eta zetei. Kaña a faores, ta, bascañero, colega, caña, te pone la lomba, cuarellan, bai. Uno emener baitugu bezerbeste amorratua, baño, es. Ba, eh, <risa> ba, e, encarga berezi bat, ente, bai. Bai, bai, badao gendia, gendia badago ba, ba, ba, uh -huh. naiko errespetagarria, eh? Zanete era bate silegi hala. Baño bai, bine, yeah, ba, ni harritzen aiz askotan, ez? Eh, ba, ba, ba, ba, ba, atzo diman neola, baserri e, base batean, la lamatiean neola eta etxeko tipuak hasi zan an zerbeza e, eiteko prestakuntza ustea. Ese jona asko ikena eh? santzea, ba, e, aldiero jetzula eta jetzunen 50 litro ola hitze. Uh, ostras. Ta, bai. Bueno, bueno, e, e, un chic eta dan un garagarata, sea Cristo Bustilla quinto. Bai, mar, bueno, casualidadia, eh. Quiero terraza o quiero te dago. Ze, bueno, a ber, hasi zinetenean, hasi ginean, e, zora honekin, ze hurtean izan zen? Ba, txintxarrin txin hasi ginean, lehen godizioan izan zen 2000 hau ant, eta hemen dikangertu Gipuzkoan uset eze gola eze, gola, eze Ba, zegoen usen Nafarroan Naparbir Naparbir zeuden Eta, bueno, eta... E, Estatu maia nagoak zego zer, baino... Bartzelonan asko, Katalunialdean asko... Ba, Bartzelonan aldean... ba, eta Madriaren segura aski zego zer, baino hemen gertu, Naparbir berrezerik ez eta pare <gül> bat urte bat lehenago, urte bat lehenago, lako zego zer Eta ez zegoen ezer Eta hasi ginen pixkat, baitare... Ba... Mm, ez zen artis haua, artis e... Bueno, el Lefta o Lako Zezer, el scanner ta Lako. Eh, eh Garagardo ora en comerçala kom que lortzeko, baino lehenago ez zein hain ain, ain, ain erraz lortzeko, bai. Importazio Garagardo bakampo ba, ticane Karriak. Uh -huh. Oi da. Se garaian izan gerun Cristo sekulako cosortea, Angry Brewery ko genera da. Eta beraiek Gizkaila maian, bueno, eta Suderri maian seculako referenteak zien, erakutsi zioten hainbat Gaur egun garagar dotegi profesional direnei, Nola leguin, beraien sukaldean ekoisten zituztenak, kriston zorte izan genuen, bai, musikagatikan, ba, no, ba, korumbana besteen zuenaren bikotea, arkaitzoterola zaki zer, bai. lortu genuen Goikoskolan, Goikoskola kulturguneak okupatuan hasi ikasten garagardu egiten. Eta hori dekizitzaigun sekulako mundua vai. Eta egin geni joan ezakita Maramabi gara gara ezberrina Eta zan genuen joe Emen pauso bat eman barde Nola egin jende gehiago Aberrea, nola transmititu daiteke nau Eta bueno, hor Txintxarriko e, zea vai. Asiera hortik alatorre eh, Eta baitare, ere akusteko jendeari Beste garagardo mota zeudela Eta hemen importaziozkoak Ziendanak e, garizkoak Eta eh eta Be e, Belgiarrak. Mm. Geiena, da, mm, geiena, bai. ia, Alemania, Belgika bai. mm -hmm. Ipa ipa que ta zeo zer esi ez, en ez, ez, ezagutzen, Iberia estout ez tare. Mm -hmm. Porte erbai e, gines eta ola konzer baño geobesteak, ez era un mundo completamente mm. esberriñara mm -hmm. bai. Mm -hmm. Garagardo festa batekin zirikusia du Arrintzen beltzaten eskualde mailan oihartzunen egiten da, lezun egiten da. Oreetan egiten zen, bai, aspalde. Landare kantola tus. Landare da, ez duen egiten la estuen eh, chincharre egiten. Ala berganere eta. Ala bergane, ala bergan, ala ber. La festo, la, be la bir. Azutaba, bergane landareko e kantola txena xizireneana, hortzea bola hortikan. Egiten zirela hemen EA, txondana, txondana Eta karpa bat hartzen zuten. Eta hor jartzen zuten karpa bat eta ironduzuen gustetik. Ir urte, buru Uztuta xera baten etzune erintzak antolatzen noi Ez da gire beti landareko uh, Ez bueno, o sea, de inedudazenea txintxarrik edo egiten zuen Txintxarrik daukan beriztasuna da sunada El buru edukazional hori Ez da kinurazan like. uh -huh. Hau da, bestetan egiten denean da Asako zu kualqueratsatu zu a baitare e, antxoko e, yes, eh anchover fest ez ja ez dago este eh? eh? iaz abera ber moldatzen a, da dos. eske ia zuten m mm, estabaibat eh diputazio udaletxearekin lo de los barkitos, etorri sirenea ni chaso un tio y pasa bai, festivalori uh -huh. orterbatik hartatu ez dakit zer baina bueno a ber baina txintxarrikoa da fiskat aipatu dezuna kalamegu una e, alderatu badaiteke uh -huh. E eskunza hortan edo jendeari pixkat erakusteko zer edaten aizaren zer zerbeza mota dauden o algiz labosagaio osagai osaire batzuek batzekin labosagaiekin ze va ba, variante sortu daitezke segun ze momentuan e, egosten ari denean ur hori segun ze momentuan butatzen diozu edo garagarra edo lupuloa edo zenbat aldatzen dan edo uhum. zeko puru bakoitzatik Dago estilo bat, beste estilo bat, beste estilo bat da kreible, lau osagai Ura, e, garagarra garra Lupuloa Eta legamia Jasta, maikoa da Gero noski, ba, agon deitezke beste Istredinte batzu, tatata Baina horrekin, segun zen momentua motatzen ezun Egozten e, e, ari denean Lapiko hori, eta zenbako puru Lupuloa, segun zen momentua Motatzen ezun, zefektu haukan Eta oso ez barriña ez bai era bat aldatzen da bai, sapera. Etanik ustetori da la diferencia, eh, chincharrico. Bai, bueno, o sea... bai, bai, baitare hasi quienenean, e, baitare e, garagardo festa, oiek, e, Betiko, betico, guztietan zeudela. Baitare zeukate neregatik, sotagallo bai reita, bueno, eh, baitare, eh, san berda, Criston la gola eta mm. pri, primean da daude, Ginjak taidana. Baino baitare, eh, Dana 100, va ba, Bujerovic, eh, Joegarden, Lev Olako, ez? E, nor, normalak eh normalak se le nago normalak baina gaur egun eskuragarri guri idea zen pixkat, ba hemen ar, art, bai. e, azaltzeko eta ba hor ba, daudela eta hemen daudela eta hemen gertu egiten dizuzela hmm. mala adibidez e, Hortegoetan egondia, ematzinadakoa, gazainokoa da. Mai, ematzinada, Malaguizona, vidasoa, eh Roll, eta baitare, e, Alex e, beste bir, beste bir. Beste bir. Beste bir. eta urten, eh Erdanikoak etarriko dira, ze, dia, e, makina. Ma ma ma ma ma oso, oso, oso, oso, oso, onak. Mm -hmm. ja, bueno, piskat no. esan dezuna, ez? E, bertako produktu ere bai ja, horch bat ematiko, azkenean esan dezuna bai. e, Gainotzeko, bueno, gara gardo feriten eta bila, azkenean mundu mailan ezagunaguen zerbezak ez e, bueno, e, daudela eskuragai Baina azkenen e, piskat zintxarritik edo bai dela apustu hau ez? E, bueno, bertakoak e, eskuragarri jartzeko Egingen genuen apustu hori eta jendea e, ba, esaten du baietz mm -hmm. e, Eta jende etortzen da eta ondo pasatzen, primeran pasatzen dugula eta nola, pasatzen dugu betetzen da, eta gaude ba, laro gehieta ma, bost pertsona orain, gehatzen dira bost bos, bos txartel hmm. e, libre, eta ba, beteta egongo da iaia egun pertsona, ba, egun bertan egun pertsona aia, eh? ba, iaia egun pertsona, hor, egoteka, hor egotea gau batean baz, e, afaltzen eta difurtatzen, oizugarri, oizagorri, hoi da, La caña, o sea, hoy da eso barriada, la caña, Kort, cierto, la caña <laughs> <laughs> direla egun hortan, ez da bakarik dena, e, da, e, latatik edo vaso edo botella tik serbitzen, ¿es? nola cañero la... berezia ke direla. Bai, nola gaudeain beste jendea ematen du e, e, kupela bat ekartzeko ba 50 litrokoak bat, hau. Ba. Ditugu ba, sei bat kupel o la cosa Eztabu, nik txerri, txerritxek eh, aipatzen zuenaren arira, ez? Ba egola jendea nahiko aditua dena eta garagardo gardo zale ak direla, baina gero gustatzen zaiena dastaketetan eta parte hartza, ez? Bain baitugu ba, batzuk, bainoan, ala ere refleksio batea iritsi dintzen bere gara jan, <coughs> juntzen sisonea e, bein, eta gero bidon eta ibili e, naiz nahiz, zen eta al-sagardoa daukate, ez? E, lehen Edari ba, poteatzera bat eratzen dira eta lehen gauza sagardo botila bat egitzen dute. Mm. Hemen aldiz, sagardoaz askoitze egiten dugu, baina garagardoa da errege. E, tabernetan eta jende gehenak <him>, bai, potearako eta... Hori, esango nuke mundu <him>, mailan eh, sangon... dela. Seguntze hor dutan ere, bai, ez? Porque gauean sagardotara jutea, <him>, eguerdean... Ez da, seguntze momentua. Baina esango nuke edari diferentia. Creo que estando unetik baiegia dela, aurrekon e, ikusi estatistika bat eta taberna baten diru iturren nagusia garagardoa da. Ez bazkariak etse zer garagardoa. Txondetan, mm -hmm. txondetan berdiña. Berdiña. Bai, bai. Baile ez bai, abitza nada da, Gizarte hontan eta zaunuke mundu mailanere, ere, yen, bai. bueno, mundu mailan askoren kultura zureetan edari ezhernia daude, baina bueno, Europari dago kiunos 20% gehien mm -hmm. eh, segunuke dena yen consuming zena na garagardoa dela. Creo ideas que nenematenegulas edo bertacotas unetik eh, Hala eteko konnotazio ezberdin basa garduari bertako edelako uh -huh. Baina, gero ere, e, normalizatu behar dugu edo pixkate e, Errealitate badare gara bertako edarria dela edo bihurtzen ari dela Hori or, e, erakusten dut txarrik antolatu uh -huh. Hombre, ez que imaginatu ebere garaian mediterraneoen guruan e, ardoaren kultura bazan erromatar galdu e, e, garaian antola Su imagina tu parranda taitea ardo ardo ardo ez, zea batetako, bukato, no, eta nesque ukatzen se lurria. Goixo Cordoba tetako bukatua eta bueno, garagardua os mota sozaria. Claro, juntensea Belgikara eta hostia, Adiegon zerugarren eh han graduazio oso altokoa dira Adiegon. Vale. Baina hemen bros graduko edari bat, bueno, ematen dizu aukera jarraitzeko egoteko gote, ez ba. Gauean zehar edaten edatea gaiagon. Hmm. Vicente Eta ardoa, bueno, alkol agiago daukala, edo sagardoarekin nietzako azidez puntu hori Momentu bat eitea aurrera jadala, uff, geiegi Eta ekin janariarekin agian nik toleratu dezake, baina parranda eitea e. sagardoz ez akipez e, Nik kostatzen zaitez akipez Baina baitare, alatzen diagauzak, orain dela e. berrogi urte segurazki jendea garagardo gutxi zegoen Noski. Eta ar, ardoa edaten zen, da, ta, ta bestea ez zegoenik Ia, iapenaz Gero ere, egor da, irizten da Beste elementu bat dago da Norberaren katzea Norberaren dirua Gazteak eta parranda ditutenean normalagoa da Basio ordi bat katzea ardo Edo garagardo gardo bat Edari erriko jak diela Baina garaian Ardo gorri gasarekin egiteko Egiten konon parranda Berrogei peseta Gorrigas, gorrigas, gorrigas. Gahueko gorri ordu batetik harrera sate zituen, jo, no, ya has serviste, no la haces. Kalimucho ez licencia Ardua dezute. Eh? Maña eh, merkegia zan. Niko jo ya tienes auto, ¿no? Le nego para Duela pospat bueno, urte eta berroita mago xentimo Zien, gaur reunien euro bat izango da Baina arduro gaziosa pixkatekin Berroita mago xentimo Oñatin, eh? Baino. Oñatin hori no, e, nik mantentzen dituzte Zer nik parran aterrazen zeleta ez du inorkartzen e, Zer ardua ga, Zer gaziosakin ez du inorkartzen Kalimotxoa bai Baina gaziosakin oi oñatin. <gatzen> <gatzen> <gatzen> oñatin Oñatin Oñatin daude la pixka eh? Txantxikuk Zin zilekeko urte mugan Sintxarren egin zan, Baskar ian, Marianitoa bermuta sifoiarekin zan. Bai, Ostras, zelta, O sea, cells, cells, agua es Gasificada desgasificada, doy. Botella cells, gasa, sofisticatua. Creo en Ori Ori, voy a de carribar de gota, gente de cerda en Ba, bueno, ez dakit, harin nintzen, eh, sare sozialetan guzku eh, Eta ateraz nintzen, horrelako notizi moduko bat, eh, euskolabel moduko garagardu markak Eta gure garagardoa eta eh, garagardu guztiak ez direla euskolabel nez, eta Euskolerrian ekoiztu, euskolabel markaren azpian eh, Hori ere beste, kapitalismoaren, kapitalismo kapitalismo hori ipatu aipatu behar dugu Ez dakit, ez dertatzen lup, da hor Hor dago lupuloren asuntua, asuntua lupulua uh -huh berez euskali ekoiztea zaila zala. Badago, e, zea, e, basatia, baina ezan komertzidea izatzen. Or, e, batzuk hartu dute, e, ezakibogakoeko zen izan, izan dira, hartu dutena izan da, euskali hartuta hartu ba, nafarratik garoa, ogarilla edo garagarra hartua, eta gero ura, bertako ura, eta lupura lortu dute ekoiztea euskali harrian, e, landatzea edo garagardora aprobetsatzea mm hori -hmm. lupula da hori e, ba, landare basati bat baina karo oso ez zuzera genetikoki bakoitza eta batu behar dugu kalamu landarearen familiakoa dala bakarri bihoi daude. kalamu eta lupula biak erabiltzen dira gauza marabiozoak baina e, karo lortu zuten euskal herrian zegoen tipo hori garagardotan nola demontre aplikatu kokzioaren e, gospenaren zein momentuan bota Lortu antza denez, bertako lupulo batekin Horon, karo, ni, esan, agos dagozurekin jama dea Euskal, label, pues, goratzen dit, zagardokin bezan Bai, hori ah, da Zagardokin bertako zagardota Ah, baina zan bertakoa datengen una <hum> Karo ez, porque batzutan, se agarra Francia tiki egarten zan Batzutan, batzutan ez, beti Beti, beti Beti, beti Beti, beti Beti, beti Karo, zer dari, zera, zera, baina dela emengoa, vale Ordunkai, pixka gara estiago da, baina, Hor daude, ya, ya, hor uh -huh. daude. Asko, asko zordiago normandiari euskal oh, duna, normandiatik ekartzen dago zaharra. Batzutan ez, nobismoa puntu bat irizten da, komerzialtasuna gultzatzen duna. Bai, bai, bai. Pena, bai. ba. ba, ba. Literatur... oiz dituzioek gultzatutako zerbait da, eh? Pena, notizia, oza, bueno, bai, e, aukera bari maduzute jartzeko, e, seguraski ongo da, sare sozialetan, YouTube-en edo ongo da, eta da oso agresiboa agresiboak, ez erosi... Euskal marka edo euskaldune itxura duen garagardurik euskolabel etiketari gabe. Que hmm. no den sin compa, no lo conserva de eh. E, Segura asko beste atletikan ere ondo da es noismoa etorrea da kalamidaden bat, o sea, hasidala ikurrina bat hartzen sartzeko ah. euskalduna, sartzeko ah, euskalduna. E, e, e. e, Segura eskeu on da, horregatik eginoa, ba, askenean jo. Mm -hmm. Vale, va mm -hmm. ba, Euskal Herritik eta Mundura begira ere, galdera batekin atorkizuek, eh? azkenen eh, denek orokortasun batean kontsumitzen dugu garagardoak, eta galdera piskatortik. Galetuko dizuel, biei, zeintzu dien zuen garagardo gustokoenak, ba egual, e, marka ezagunetatik hasita, eta gero beste galdera izango zen, zeintzu zure zuen garagardo gustokoenak, ba egual horren ezagunak ez dian horietan. Ezakit, izanliteke marka, izanliteke mota, ezakit, zer, zer, zer aipatzei Ni komertziala, esango nuke, adibidez, Manuel Tabernan dauzkate, eh, asko gustatzen zaidana da eh, txekiarre estiloa. Erraza da ba edateko, eh, eh, bola, eh, errazak, Vamo, guke meneza utzen dugun larre, lagerre horren mm -hmm. antzerakoak. Pues, eh, Buduar, budbeixerak, originala mm -hmm. eh, txekiarra, oso erraz, esket txekia nio aldiz egon duena ez, eta oso erraz sartzen zitzaidan. Zerveza horita gainan lupula nabaritzen zaio Baina ez da... Oso... Eh, ez dugas perten Hori uh -huh. da Pilsner eh, Pilsner historikoa. estiloa Hori zer da estilo bat Pilsner, Orida, estilo bat. Pilsner da txekiako hiri Iri bat da Errela jokaztuzun Viktoria Pilsnerren kontra Uso hortikan dator Zerveza mota hori Zerveza mota hori daukan eh, fermentazioa, da, fermentazioa da fermentazioa da fermentazioa en frio Daitzen dana Behar duena da, sortzi behatzi gradu, otzagoa, porque normalean, ale estilokoak ingelesak behar duena da, ogei gradu, e, ogeita bat, segun, hortik ibiltzen dira. dira. Hor, pizner iria, e, da, da ikara garria, ze artikektunikoki iri osoa dago prestatuta zer bezalako. Dauzka, kilometro eta kilometro subterraneoak, galeria be... subterraneoak ah, lurat ah, vale. pilan, kilometro pilo bat, Nun bertan, claro, mantentzen da e, temperatura, bodegetan bezala Gala. eta hor bertan e, izaiten zuten, nola e, elurra izaiten zaunen oizu katala hala, pues temperatura ahi ba e, galeriaren temperatura higo da dauzkate, galeriaren gainetikan zulo batzuk kalera maten dituzerak ta, pala batzuekin, plun, plun elurra sartzen zuten galerietan uhum. eta berriro galeriaren temperatura regulatzen zuten han edan nuen nire zerbezarik Kutxunena, osea, onena probatu dudana, hor horbea filtratu gabe. Uhum. Eta izan zan, e, piznerreko, zean. Ostia, ikusi gara inikusi nuenik ere, brujasen, hor, e, brujas erdago Holandan, edo Belgikan, Ed, Belgikan. Belgika. Belgika. Ba, omen dagoela, e, ba, irian bertan, horre tuberia moduko batzuk. Es, ba, zukez, nahi bani ma duzu, bo ba duzu laukera kañero bajartzeko zuretxean Bai, etxean, bai Ez da broma, ez? Horrola da, ez da? Alemanian ere, bai Alemanian egindute ere, bai Ostras, ben, bai, bai, kale azpian, ez? Bai, bai. Doazen tuberia, ba, uraren, uraren <tú> abezala, bai Ordeintzen desu, senbateko lodillera duzu Eta <tú> zuek, ze <baie>, gara <tú> gardo, haipatiko zen zuzite <tú> Ni komertziala, igual, ba, amste loro E, e, Oik komertzea da, eta gero, bueno, e, e, Buleko Bitsi, ba, izugarri, ba, eski Praga oso, osa, bueno, e, garagardo angoa izugarria da, baitare, bueno, Oitoberfestan e, zerbitzen dutena, baitare, kristona da, gara baina gero emengoa, IPA eta Oiek, esango nuke, e, E, imparable, e, imparable, e, imparable no? bai. Baskelan baske edo e, sakeltaun baita ere guztien zait pila bat e, malagizonakoa eta baita ere manba ebrioan rollekoak e, oso oso edutzen zait eta oiek ipak eta gero impera ez da estilo pila bat guztien zaitana esango nuke laugar diela munduko bueno, bilbotarrak diak bizkaia koa diak eta egiten duze imperial estu guztiak, izugarriak dira mm. eta e, Funeralopolis igual esango nuke Funeralopolis, edo edo hau pa estanitza, edo kate hau pa tobariz hau baitare oso oso, oso na mm. dira. Beni, bai, Funeralopolis Kriston Birrazo ditzen zait Zoraz. Eta gero, vanilla velvet, da ah, bai. ko kolaborazio bat, lakintze eta, eta gineu enartea Gineu, oi da. gineu Eta da, zerbeza bat, imperial estortzea, estilokoa, vainilla kutxu batekin, niri pioa guztapen zaitala Bueno, eta orain, tortilla irauliko dugu, tortilla irauliko dugu, tortilla irauliko dugu Tambien eskatuko izuet, esateko zen zuentzako zuen zako, gain baloratu dagon zerbeza bat eh sou revalorazio cruz campo cruz campo que jeje mi bienito de mi da bai en eta onda se ha marcado la ocena cerveza jeineken historia o sea, beti dago jeineken jeineken eh, Patrozinatzen patrocinatzen yeah. gauzak eta eta dato den zu eta eh capilla de incendios pura acabada eske o sea es que eh xartzarakoanta e, e, berna matera eta ikusen baldin bat e, jeineken <laughs> Eskatzen dut botellina edo beste gautzabat baina ez dut eskatzen gara gara da Ze irutzen zait Oso-zo eta gainera Asko saltzen, bueno Suposioan dut bai Asko saltzen gara Gende asko ibi du Bai, bai, bai, bai Baina izatea Bai, baina Zeneke Komertzial beste batzuk Naik, bueno, onak bila Edo, bueno, hamster, edo, estre galizia Eta, bueno, bueno, bueno Ondo Baina jeineken nire behintzat ba, ba. nire eh, zeregaten nire yeah. si, nire baterea ditua zer baina egila esan jeineken eh, ez eh, zait batere gustatzen eta egila da ezakit nik beti eh, barkatu, heineken, sanon, kelerre atetela ezakit pasatzen kelerrek ke nik kelerrek hmm. txoratu eta nauka ez zait gizia kazuen bueno nik uste bere garaian ekoizten eh, zenean farroan Eta autentikoagoa zala, eh? No, gero ja pasatzen, hori ja da multinazional batek egustuta Ja ez dute egiten hemen, bertako hurarekin egiten zen Bede gara jan Niri zorretzen zaidan, gero anuntziotan Donostiako ateratzen da arzak eta bar Eta Donostiako zerbeza barkatu baina zerbeza hori ya ez da Donostiakoa Bueno, berez aranokoa zen, nafarra Baina, baina eski hori jaz da naz, multinazional baten zerbeza Hizea sartzen Donostiakoa bezala, sentitzen Baina... A mi no me la daiz A ver, a ere, a ver, baldin badago edatende Ni agian gustaren zai grello este Galicia ez Baina, a ver, bai eh, Edan behar eh, Edan baño lehen zea jeineken bat Na ia guai, keller, nuski no, baiet mira, mira. Ainda zaba la mercatua esan, bueno, O sea, en vez de gende Que da tendo gara gardo da Aukera milla dituzula Merkeak, garestiak, erdi... Erdi, erdi presioa... Eh, niko batzen naiz, eh? batzen naiz, eh, batek, batek esantzea, oh, jainekan da, labei da, los pijos. <hum> eta, pixismo puntu hori badauka, ez? <hum> sofistika, snob rolo hori, badauka pixia bat. Nei harrit, bezala, bai, ja pixiat gara garrot ezagabiltzala, eh, aurten egon naiz Eskozian, eta Eskozian egila da, bueno, edarin aguzi edo whiskya dela, baina badago kultura bai gara garrotana, E, arritu nindun gauzetako bat izan txan, e, Glashowen bertan, hirian bertan, erdugunean gukemen horretan papresak agun bezala, zegoela, e, tenet, bertako zerbeza markan, fabrika erraldoi bat, uh -huh. eta sekulako kultura, e, baina izugarria. E, erri guztia zegon beteta eta zerbezaren eta jendea bai sumatenun e, bueno, zerbezak zebateanako pixuakenea hibertako kultura eta mm -hmm. behin hori esan da, harritu e, ninduen berse gauzetako izan zen, bai, azken enan askot eta gizert, eta bueno, lagun bat eskoziarra nun, eta zen, bueno, junko gea la, zerbezagouna lagun tokibatea, eta junkinan sartu ginean, eta berro gehi kainero, egun gozien, zerbeza, oi, mota ezberdin, eta obietako bat, estrella Galicia Bueno, a Ritu Estrella Galicia, Escociaan eta han camarero e, jakin hitz egiten, bertako zerbitzari eta esan santian hemen Escozesak txoratuta da Estrella Galicia. Vai, vai, zan, vai, ete, vai, vai. eta Londresen uste baita ere da ugela. Amstel edo San Miguel edo Lako gauza bat fi, e, Tabernetan tavernetan e, e, San Miguel edo Amstel. Ez egitzen, baino, da dizain dagor dago, ta o Hemen kriston kultura dago Garagardo da, hor ba, daukate... E, Bilatzen dute, berentzako eksotikoa da nare. Hortz berdina edo... Hemen arrunta dena han ezoikoa. Gilean galdera bat sortu zaigu txapelketarako zezde guai patu. Garagardo ardizagoa bortan, azkenean kriston. Vamos, montatzen da sekulako... Bai giroa txapelketa batekin. Ez? Bai, e, egiten dugu txapelketa bat, eh, ba, bueno, kaldera bat txorra eta beste batzuk ez, baina bueno, e, e, handia, e, bai, duko, eh, testmoduko, bai testmoduko ABCD eta eta hoy eh bakoitzako ma, mailak daudela jarrita eta bueno, ba bakoitza dauka e, jartzeko, bueno, eran Zera, eta gero ira bazleak, ba, du pak bat garagardona ta baina bueno, prima pasatzen dugu. Oso oso diberde garreaz, eh? Galderasco dia gau hor horren zehar eh, garagardo egileak aipatutakoain badagoekin eta hori da. Oida, oida, oida, oida. noiz egin zen, o 15 o 12 gati keita, hola gautak. Bai. Sí, sí, tense ese Paitzea, e, pixkan, zintzilikeko e, garagardo oitura zein den, zehiru itzen zaizue, ari garen, e, bueno, irratian badago garagardo bat Azkeneko, ah. ni sartu nintzen enti behitzat, araba, oindela irudut enboradi, <laughs> garagardo bakarek ikusi dut, gero, zintzibirrak ere atera ditugu Baina zehiru itzen zaizue gure, gure garagardo estilo mota <laughs> hau ne, ne, ne... Edo zein gauza, jatendu. E, Zona <tutu> barruan. Zona <Va>, txikin, izaka. Zerbezaren inguruan, anekdota bat, nire <tutu> galdi bat zute kontatzia. Bota, bota. Hola. E, ba, izango zen bere garaian, geien irabazi genun e, dirua, txorna bat montatuta. E, ingenun nun, e, hor alondi gagainean, ekarri genitxun zerbeza batzuk, pakarri zerbeza txorna horretan zeon eta txondasan ba bi olola, sea bi barrel gaineian jarritaola eta litroerdikoak ta neskak biginetan, eztas fervezas de este caducatuak. Emantzikigu tipo bat, ta, e, bueno, esa una ba, esta baten 100 pestetan sartzen genium. Litro sea e, más pasta vendida merendas, <risa> <risa> ba litranilla, litranilla, litranilla. Ba, bueno, isto <risa> aski se Dana saludos anécdota cerveza ada. O sea, que siente ir... que como litro, litro cúac, la <ríe> a que va a cultura, es garagardo cultura. Vaye, vaye, vaita, vaita. un sin eh, muro te oh, ah, a una de bula o zona direla. Vaye, de la güchi ir en un garagardo supermercado anda odenak merqué, merquéa en Artean. Hau zen irabantea Eta nah, de hecho, bere garaian e, Garagardo egiten erakutsi zibutena nahek. Bimia, mar, amaika Amabi, garren urte inguruan Egin zutela e, Kata ziegas, kata ziegas e, Garagardo lata uh -huh. Lata ekin, lata komertialak e, Azken postuan geratu zana Izan zan jeineken Ostras Eta irabazi zuena Izan zan, au, eroskikoa Muru, au, aurum, au Uste, o llena con diferencia, eh? adatu, adatu zuten eh, receta, baina kalidad prezio merkena eta ah, mena, etanena, etanena, Sa. eta también Atari Garagordegi, que sea, eh. Sa. Au Eroskiren eh, azpimarka bada. Bai. Ara, ene. Ahí, ahí, ahí, merkena, da, merkena Tarikueta. O, o, o Irakurriet, Elorrio, jartzen du Bizkaia tarra komendea, elorrio, elorrio. da Eroskiren Eroskiren negozioa, eh. Horra staingo Ez, eh? es. Baiara bai, daudeia bai bai bai bai eta galde, azken galderetako bat edo ze jongo gara piskanak elkarresketa bukatzen baino serie er, er, eskeniko dituzuek akoli gabeko garagardoak gara o garagardo festan uh, bueno es baino bueno al, ala ere e, joder e, dana dana dana bueno eiaia bueno goziak edo ezaguna dia da bazuk etortzen zien eta bere quadriagoekin ta bakarrik ez geratzeko ta etortzen zien eta ardoa eta ezatzen zuten edo sagardoa eta ezatzen mm -hmm. zuten ta hala zorik gabe osea ezanidet ta gabekoak ba inoiz ez dugu oi e, al al alkoholikabeoak ez dugu inoiz ekarri baino baitare bazeuden glutenikabe bazuk eta mm -hmm. bueno azgena azgenuen ekarri baino oso oso no zien Vale, eh vale, hacen daba el pego, vay, vay, vay. A ver, vamos. Eh, y su garriá, hizo garriá, Cristo uh -huh. más. A ver. Mhm. ¿Dónde estás que en albera ya pisca te ves al che ora vuelta tú? Eh, Garagardoa alkoholarekin ona agola, bueno, garagardoak alkoholarekin hona dagoela Alkoholigabeko Alkoligabeko ean izan bali maiztu zen Noiz baita iritzea e, Zaporeari dagoetik egia, egia da, bai, da bai. autoa egidatu da lehen zuena Ardule da Probatu dudan bakarra eiruitu zaidana Benetako zerbezarekin zerikusia daukala Izan da boga Bizkaikoen kooperatiba dela bizka, Bizkaikoena hmm. Zer, probatu izan dudan bakoitzean Ni pentsatzen honen no, Hau mosto da Alkoholi gabekoa mostu irutzen zait Ez zait, irutzen zerbeza Ezakit Eta bogaren alkoholi gabeko zea, irutzen zait Eratene eta hau zerbeza da Ez probatu, Manuel del Tabernan dutena guain Lehenko lagun batek eskatuzun Eta probatu nuen Eta zenbarka, da, zenbarka Hidik eskainero tikatuz Gainero ez galdetu gau zoie Ni orain dela asko probatu nun bat Horrein dela Zazpizor ziraturte Eta... Txarra zen Ala ere, ustedet e, Gutxugarabera Hobetzenei e, direla Pilla bat Eta Baitan eskertzekoa da Ze jende pilla Ez edaten Alkola Edo Gidatu behar du Edo Eta Ondo dago Olako aukera bat Izatea Eta Eta gara Gardo da posib Osa, edatea Eta e, Gero posible eduela oi, Kotxe hartzea Eta da Oso ondo iruditzen zaite, eta pixkanaka, pixkanaka, uset, obetze dela, baina e, ez dut asko pagatu mm -hmm. Bueno, eta 0-0 ez izegiten, konta gailu ere iritsi da 0-0 erat Gori da Ni e, muchu inberdu Bai, agurtuko Ay, e, Aldi inberdu, biar goizia goizk e, altzatu inberraekat Ara <laughs> Bueno, <laughs> bueno txarritarra, bueno, kasuali da dez gainea ara Ara, ara Oso aquí, bueno, perran chiqui, ales germine. Oi agurtzen hasi da, eta hala agurtuko ditugu. Plaserra izan da gaurkoan. Eh, osan mm -hmm. dugu, Luxusko, Bigonbiatulo, Luxusko, cerveza keratin eta bai, ipagai, ere. Zorionak txintxarriri, 40. E, bai, metei bai. tu la corten, baita txintxirikak ere. Eta txen Bai, en gauza bat a zu sait, eh Xarreratik, eh sarrerako 30 15 €/día, baño euro bat dijo a Salvamento Marítimo Humanitario. A dos hilortzen dugu eta mm -hmm. bueno, eh daramatzu ja, urte ze, xente, urte da, urte sente, pedatzu urte dramatzagu, hau urte 10 mm -hmm. Eta bueno, adibidez, hoy da galdera bat, eh Gure zeak konkurtsorako zen bat lortu dugu bederatzi urte honetan da hori edongo da izango da galderatxo bat baina beno Bukatzeko, uste dezegula ipatu eguna eta ordua ez? E, a bueno, aperiak... Garantzitsuena... Ese gure unba, eze e, eh, Aperi, Bai, esan lehen lehen hau, baina bost eta bederatziak lortu dugu Zin xarrin ala meda. bakarrik geratzen dira, ezta? Ora, oi da. Oi da. tu, espaila tu. Oi da. Bueno, pues Urrenarte eta bueno, nahi batzute jartzen dugu ja Urrengo taupada festeko. Bai. Bai, on taldea. Ta on, on, on, Onda gizuela ¡Ertziok, Ertziok, Ertziok, Ertziok, Ertziok! ¡Oasualdeko! ¡A bestia! ¡Caixo, <tose> hecha sonáis! Eh, bueno... Horain, on taldea dut e, martxan. Badaramatzu ez urte asko bueno, euskal estenan mugitzen. Nire asierak jauko arikekin izan ziren, eta... Bueno, gero Keike, Sharma, eta azkenik, ba, 2008an on taldea sortu nun. Eta, bueno, ba, talde honekin bi diskoa hitu, ekoiztu nituen, eta musikari asko pasa dira urte batean eta bestean. Eta 2008 emezortzirarte, egon pues, ginean eunkan kontzertu ematen, Euskal Herrian eta Estatuko hainbaldekutan. Eta ingenitu nolako kolaborazio batzuk, e, Flitterren e, Aki Guela Muerto diskoan parte hartu genuen, baita ere Febni Muguru eh, hainbat kanten bilduma batean, eta, bueno, e, 2000 amabian donostiko izan piratak lehiaketan e, irabazle suertatu ginen, eta, bueno, ba, 2008 bostean berriz ibilbidari e, egiteko asmotan hartu dut, ze 2000 amezortzian ama izan nintzen, eta, bueno, bizitzako hainbat kontu dut dela, eta bauzatu behar izanuen nire musika ibilbidea, baina, bueno, gogotxu, indartxu eta eta irrikitan hasiko dut ibilbide eta, eta aro berri hau eta kide berrieekin. Maialen arana baterian eta Maialen urreta Bizkaia basuan hirurek defendatuko dugu on, indartxu, gogotxu eta lehen geltokia ba dabadaban denarren, bigarren geltokia alte zintzilik irratean E, amargarren taupada festen. Nire gombitea amati zuet bertara gertzeko, festa darri izango data, zientzilik erratiko jende izugarri jator eta, eta handiarekin. Eta orain, ba, bueno, ba, goxokik izan, e, gomendatzen zuet, on entzuteko eta ezagutzeko ba, kanta bat. Zein ondo izan eta larun bat arte. Música comercial Era mamogambo, giro panora, ahora en chevertán On Rocking d'Archua, Donosti Trilita J-Metal Core Black Shakespeare Erdipunk, Erdipindi, Baraka Chulería Joder Fun Rock, Ausarta, Esquerra Aldea Etadía y Ausarta Eta jama galgo gugu, benga ba, apuntatu, martxoak ogeita larunbata, gaueko bederatzi terbietan, mogambo kirofanoan. Je, je, je, tau parafez, je, je, je, Akena! Je, je, je, tau parafez, je, je, je, Barkatu, barkatu, barkatu Berria! Arazo teknikoak Ogarzo aldeko berriei enluko diegu Baina, e, zoritxarrez Ogarzo aldea ezitzen atik ere Donostira ingo dugu jauzi Zeren eta gaur kaleko afari Solidarioak elkarteak eta iritarron Arrera sareak, prentxaurreko bat Eman baitute, eta bertan salatu dute ba, Etxe bizitzarik ez duten migrante Kilo egiten ituzten loblekuak edo ustutzen ari dela Donostiako udala eta e, gainera esan dute intentsitate handiagoz e, ari direla, inoes baina gehiago, ba, bueno, etorkinak eta etxegabeak kanporatzen eta batez ere aldarrikatu nahi izan dute e, inorrezera ilegala eta bestetik hori ba, udalak ere jarrera arrazistak hartu dituela azken bola dantan eta horren aurka agertu dira berri eta, eta espero dugu hauzi hau ere alik eta azkarren konpontzea Zer gaiz au gau ere gertatu dira Ugarsoaldean. Bueno, gogoratu behar dugu honen arira datorrela, eh PP-ko sinegotzi e, Corominas, Madarika, horrek, uh -huh. bere garaian, Kaleko Afadi Solidarioak e, lortu zuena e, egiatik kentzea, bere putu Twitter batekin odekis, edo X uh edo -huh. internete mitarteko semezo batekin e, aipatu zula Cristo Chabola Pillovada ba Udedo Donostia, Leana ezagizer da da ta. Uredo Donostia, in polita, in gentrifikatua Eta e, Orduun muizipaalajunnt zienen botatzea bai manteo inguruan igel inguruan eta beste leku bueno, infernukoan zeu zeuden ere bai bere garaian, baina bota zituzten e, txabola batzuk non bertan jende hau bizi zala. Eta bota zituztenean leku horiek e, berainen etxe, biz, e, etxe bizitza zena ez zien abisatu jende hori. Eta galdu dute beraien gauza bakarrak arropa edo paperak eta olako gauzak. Eta prebiaabioari gabe e, e, egin zutelako guzti hau, eta gure entzun dio da, e, Kaleko Afari Solidarioko, ba, prentxaurrekoan ipatuduna da, e, donosti hau, hainbeste kultura, e, mestizaje, azakizzer, sustatu nahi duena, gero jende hau nora, nora jungo da, nora demontre jungo da, beraien etxe puska hori botatzen badio zuen. Mascara e, maskara baino ez da eh, Donostiako kultura artekotasuna Donostiak mm. capita eh, barkatu eh, kulturaren iriburua talako hautza baina gero gusten dugu Donostiako udalak nolako jarrerak hartzen dituen eh, zaurgarriak giren pertsona hauekin eta mm -hmm. zaurgarri izateak gaderatzen eduna da zainduak izan berruten pertsona direla uh -huh. eta ez gaizki hartatuak eta txorri txarrez Donostiako jarrerak hartzen Donosteko udalak hartzen dituen jarrerak ez dira bater egokia hasistak bai bai bai bai Azken Bona. aldia meurtzen ari eh, dire, bai. mugimendu fascista hauek ez? Eta gero gainera, sare ba, sozialek eta egin dutena da, ba, orlako altaboza mundi bat sortu, orlako jendarentzako zako, gainera daude mugikor baten atzean, e, impunia de osoz, jande guztia mugitzen e, eta manifestazioak egiten, jande, mm -hmm. jande honen kontra, ez Bai, bai, bai, bai Honekin <coughs> lotuta ere, ba, martxoaren emeretzian, ba, e, donostian autogestioaren kontrako eraso bat ere pairatu dute e, donostiarrok eta eta denok, ez da? E, birunda gune autogestionatua e, aldezarrean, donostiako aldezarrean e, zegoen Guna autoi gestuenotu zen, bere gara jenen bazegoen beste bat, minio nire desalojoetua izan zen, mm -hmm. eta emarrotsuak emeletzian e, zipaioak e, inolako e, gabe, ez sartu ziren lokalean, eta ustu egintzuten maizte, arrai aldatu eta beste, jabeak alaskatuta eta aurratu egin bar dugu lokal hori erabilik gabea zegoela aspalditik eta erabililera anitza eta er, er, auzoarentzako espazio autogestionatu bezala erabiltzen hasia zela ja aspalditik eta eta ba badago la beste herriari era eragindakoa aipatu behar da aurratu behar da jabe horrek Donostian zehar 8 taberna ezberdina dituela mm hauda -hmm. ez la, ez da la gixara joba eta ust, ust, ustutak zegoen eta gainea bizilagunek e, sententzia bat dute alde uh -huh. nun lepo, e, bueno, e, salatu zuten e, usurpazioan egatik edo uh -huh. eta irabazi zuten eta sententzia horrek ikuntzien zipaioen gana enplan, e, aizu, ez aldatu zerraia ze hau gu daukagu gure alde legea Uh -huh. eta polizia galari aldatu zuen aldatu zuen Zeran, zake, iku, bai bai bai za, ez? no la eta zoritza bai. zoritzarrez mm -hmm. belakoak ikusi barritugu berri gehiago heroitzen bai, dira pues justo policía ki lotuta dola berrogeita bat urte pasaiako segadan aurreko astean bertu e, bueno brutus iren 41 urte hastaheri hortaz eta antzanez va ba, etorri da orain azkenean rekonozimendu bat e, familiarei eta bueno, e, ja, batzuk Amata eta batzuk hila daude, baina beraien semea labak zituztenak, zikustenak, ba, poliziak eta zibila eta polizia nazionala eta politiko batzuk zeudela. Mm -hmm. Komando Autonomantik Kapitalisten e, zea, e, aurkako segada horretan lagu lagun e, bizitza galdu zutela, eta bueno, beste bat e, Mikel Benino bizitik atera sana, e, kontatu izan al alizan duena hori, bere garaian, Horea izan nuen hemen irratian elkarizketatzeko eta buf, e, puf, oso fuertea, oso inpantaktea nolakotatzen duen gauza Berro, eta bat urte pasa izan bardia e, Aitortzeko biktima direna mm -hmm. e, xa, Oso fuertea Eta familiak eskatzen duena da Bengoz, haber, ean noiz e, Desklasifikatzen dien paper hoie Daude, dago lege hori, e, franko galaitikan Zenba gauza, dauden zenba gudazik Gerrazik ginen e, gertatu dago Zenba jende hildan Eta paper horietan dago argi asko Eta itzalpean guretzen dira paper horiek. Hori alde batetikan hemen pasaian ikutzen zaiguna eta Gero kulturgintzan, gintzan ba, gure lagun e, kote kamatxok Eta e, gero baitare Marko Zapainek egin dute txillardegi liburuzko batak komikia eta beste bat e, liburua. Txillardegi izkuntzalari liburua e, Marko Zapain eta gotet egin du eta montzon bergaran komikia bose honokatikan mm -hmm. Tarka hitzatabernan esaltzen ditu dute, ezta? Eta aekan ere Noskin ere, aeka euskoltegian et, no, bai? ere Eta oso bitxia gauza batzuk e, eta lehen garaikoak, eta euskara eta nola mm -hmm. sortuzan, koldo michelena eta gauza batzuk oso interes garaik batzen dila Eta egingo dute te aurkezpena apriak hamarrean atxaleko seitarietan lehikoena fabrikan ba, Eta ba... data bat borretzeko Eta, bueno, e, interes jarri bat ez zel txilla erdegin figura, ez? Mm -hmm. e, no, no? Errekono ez zimendoa dugur du herria, baina, bueno, egan indikan ere, uh. entzutetxoago izan liteken pertsona bada, Euskara batuaren sustazta letariko bat, e, etaren... Bere, bere eta garaian naina oso infra, infrabaloto zuten Euskara mai, kontu bai. ekin, ez que, komikian ipatzen dia gauza batzuk, bere garaia oso galski pasatzun, Beraz, beraz, bueno, barri egiten zutelako, ez, dakizero, ez zutelako kontutan hartzen, eta euskara kote, kontu ekin, euskara eh, kontu ekin, euskara. Kote bat, kabatxo berak egintzuen e, korrikaren arira, ba, dokumental bat oso politaxi jardegiren urte horrenaren arira e, bon, iltzenaren, eta, eta beste, eta horra aipatzen zuten, nola e, euskara batuaren auzia asizenean, bere garaien jen horra bildu zirena, eta... Koldo Mitxelena gure herrikidea, bai. ba, erreferente bezala atera da ba, euskara batuaren sortzailetako bezala, baino, e, euskaltzain asko eta ja urtea pasala, eta ba beti bete egonda ba, politikoki ba, gaizki ikusi horrelako espazioetan eta beste, bai, bai, eta claro, bai. eh aipatzen zuen euskaltzain honek, ba, berez euskara batuaren sortzaile Gorena, e, txiarregi zela eta ez Koldo Mitxelena, ojo. Ara, bifa, bai, bifa daukago, eh. Bai, bai. Bai bai. Be. Ba, hori, orche eta no, no, no. zendugu. Eman ditu, eman ditu berriako artsoaldeak. Mm -hmm. Bueno, ba, ez da kit orain in zungo de burrengo taldea taupadana eta hasitzea sana, semana pasaba semana, semana sana, semana sana. Na, va, semana do perchoa, no va perchoa sera, Bueno, Shakespeare ez da Pégale sí. fuego kantarekin fuerte. Se expires. Estuve luego bueno, eh divertida <risa> y la contacten las La rialdia, emergencia. Taupada fez. Jaialdia. Amarte, cintilikerrateren alde. Taupada fez. Vaña, alergia de invadad a KDO Eh, vai, música comerse a la ris Era mamogambo, girofanora, es chevertan On Rocking d'Archua, Donosti Trilita J-Metal Core Core, Core, Core Laxespit Erdipunk, Erdivindi, Baraka Chulería Ode. Joder Fun Rock, Ausarza, Esquerra aldea. Que quería gausetee. A llamá, gaibo gugu. Mengaba. Apuntatu. Martxoak 29, larun bata, gaueko 9 herdietan, Mogambo quirófanoan. A paso ven, yo soy María y decimos Espir. Y bueno, pues eh de Baracaldo, bueno, yo no. O sea, sí, pero no. O sea, vivo en Baracaldo, María es de Baracaldo. Eres de muchos sitios a la vez, sí, en realidad. Sí, o sea, soy de Madrid y de Buenos Aires. Y de Baracaldo. Y de Baracaldo. Bueno, que vivo en Baracaldo. Bueno, en verdad estoy eh, empadronada, ¿no? Sí, soy es, de Baracaldo. Soy de Baracaldo. Es lo que hay, lo siento, sí. Belén. Y, y bueno, eh, hacemos, no sé, para la gente que le gusta más el rock, hacemos pop. Para la gente que le gusta el pop, hacemos rock. Para la eh, gente que le gusta el punk hacemos indie Y para, para la gente, gente que le gusta indie, indie hacemos no punk. punk O sea, bueno, en fin Sí, somos un cristo Y bueno, eh, tenemos ya cinco discos, ¿no? Con este último creo que hemos hecho ya cinco discos eh bueno, discos uno, EPs muchos. Sí, EP es muchos. Somos, somos iba, a decir, iba a decir somos cortas, pero no, no, no bueno, a veces sí un poco. Somos de, de, de sacar canciones. Nos gusta, o sea, sacar un, un LP de 12 canciones como que no lo vemos muy Somos nada. muy vagas, dilo. Somos vagas, sí. También tenemos muchas cosas que hacer, mentira. Pero bueno, quiere decir, eh, sí que es verdad que eh, las canciones, o sea, los discos de 10 canciones Eh, ...aparte de que nos aburren... Eh, ¡Qué exagerada! <risa> <risa> algunos. Eh, somos como que... ...muy especiales a la hora de sacar canciones... ...y siempre que sacamos una canción es porque... ...de verdad sentimos que está bien que nos gusta y que... No sé, somos muy tiquismiquis con eso. Este último disco, por ejemplo, ha sido un EP porque hemos descartado la mitad del disco. Básicamente. O teníamos 10 sea... canciones y hemos sacado cinco porque sí. hemos dicho no, esta no, esta uh -huh. no. Esta sí, esta así, no, esta así no. Así es. y, y nada, pues... ¿Qué más decir? <risa> ¿Qué más decir? <risa> ¿Qué, qué más decir? Eh, no, pues que ya hemos tocado casi... un poco sitios nos quedan del estado por tocar. Pues la verdad es que... Pues es verdad En este último... O sea, no había, no he viajado casi nunca en mi vida Pero <risa> conozco muchos sitios Es como... Cierto Y, y eso, con este último disco eh, Hemos girado con Eru Casativa, por ejemplo así un, un Un grupazo Famoso en Argentina Que llenan estadios Y vinieron de gira aquí Y pues nos pidieron para hacer de teloneras Y la verdad es que fue una experiencia religiosa literal Tal cual Y nos fuimos con ellas a, a Málaga, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona Estuvo muy guay Y luego aparte, pues la verdad es que este último disco parece que ha gustado bastante Porque estamos yendo sí. a muchos sitios Habíamos dicho de, de no hacer muchos bolos para poder terminar el siguiente sí. EP Pero creo que no va a ser posible este año <risa> están, saliendo, están saliendo muchos bolos, eso es cosa buena Así que nada eh, eh, dirías, es, No, que estamos dando un poco la caca Sí, ya vale, ya vale. <risa> que Escucharnos Buscarnos en Spotty, en Youtube y Donde queráis los En Spotty si eres eh, Generación Z O Millennial En Youtube si eres Boomer <risa> Y en Facebook si estás Casi por doblar servilleta <risa> Así que nada Bueno eh, Esperamos veros en el Taupada Fest y, y nada, eh, si no, no nos conocéis, pasar a vernos, a conocernos. Ay, joder, se nos olvidaba. Eh, Belén, ¿qué canción quieres que pongan? Pégale fuego igual. Venga, pues esa. Sí. Hola. Chao, chao. Bai, ega, pena dela, eh, alako talde potente batekin bukatzea, segun, bueno, eh, gogotsu hartzen gaitu, baina, osea, ere bukatzen hasi berra degu, baina bukat aurretik badator perbertxoak. Bertxoak atala, eh, perbertxoak. Paguen lako piskat perbertxoak, baina ez izango dego de bai bertxo zaleak ere kaso dantzirritzen kasuan eta oihko legez edo beti programa bukaer aldera edo ekartzen dute bertsoaldi bat eta gaurko hontan Nerea Ibarzabal xalegi, bertsoari markiñararen, bertsoaldi bat dut, mm -hmm. azkeneko Bizkaiko txapleketako segin finaletan kantatu zuen. Gaiak zioen, inork ikusten ez zaituenean egiten duzu. Eta e, bertsoak entzun aurrez, spoiler txiki bat, e, oso oso oso oso ondo traktatzen duen ereak bulimiaren hauzia. Eta e, gehiagilu zatu gabere, entzungo dugu nerea Ibarzabalen bertsoaldia. Aurrera. Gero eta gehiagotan egiten dozu. Inork ikusi barik egiten ahal egin zara. Zein da gure irudia Ta zein da gure desira Instagrameko argazki Perfektuenen segida Eta ainera kargarri Argaltasunaren liga Horaintxe hazi berri dut Neure kontrako partida Zerbait irentxi orduko, esaten baitut aski da, estomagoa egin zait, besten begien neurrira, eta nahi gabe be joaten zaizkit, atzarak eztarrira Debekaatuaz gozoki, Koipe eta txokolate. Guztia da olo esne Proteina aguakate Baina ondo janda ere Buruak minein dezake nire baitan entzuten dut hainbeste gaizki esate ta amaituta komuneraino aparte bi urtuz munduko beste Neska mordo baten parte, barruko guztia ustu, tan neure ama atezate, lasa ies aitezkezkatu, zeo dit kalte. Uztora astindu arren Feminismoan banderak Aldiro baitzen hauni Barru aldeko gosegrebak Murriztuaz zorion pilak aukerak, autoestima ebakiz, zorro segak, berriz maira itzulinaiz, bajatuta eskaljerak, ta Zer zelan zaude Arraro esan dit berak Eskatu nahiko nioke Salvazio posible bat Arren sartu bat zamarrak ta terraizkidazu berba ederra ederra nerearen ai, bakarkakoa eta ederra ere gaurko saioa esunegu eh, amo lagundutan gea bai ginela eta joan nagatik ere eskerrak berrirore txintxarriko bilagunei, gurean izateagatik, oso gusteroan bai ere. guere. Bai, bai, egin esan bai. Urrengoa piriak ogeita lau, egin eh? zaila da. Opa, piriak ogeita lau. Ipentzule, apuntatu eta apuntatu eta sanmarko egun aurrekoa. Hori da, baditu gordoan ez, kargatuta ajendak, Ai. kontatuko izkizuegu, e, bueno, ja egitaraguak eta iristen zaizkizun, zaizkigun neian, ba, kontatuko izkizuegu perilla bukaerako berriak eta martxokok eta maiotzeko movidak e bai oi ba... ba... da Gora... no zugi va ora atletiko uste ora el dine oi oi da ondogu bat musu es bat orain o sea el cartel eta egin dugola talaron bat hontan mogapon taupada f taupada haz ta ta ta ta anima tu ¡Adiós, eso, tío! ¡Adiós, tío! Bueno, ¡Venga, venga!